بسم الله الرحمن الرحيم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَفَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ سَلُوا رَسُولَهِ وَ باله سکې ا د توحيد د الله رب عزته اوغ ور باابونهوه بیا دومه سې ا د رسالات د رسول الله وال الله عليه وصل اوغ هم سور باابونهوه درم ایسا کی بیانو دا جہاد فی سبیل الله تعالی اغا هم سلور بابو نوا سلورم ایسا کی بیانو دا انفاق فی سبیل الله تعالی او اغا هم سلور بابو نوا دو بابو نمخ کی تیرشو اس دی جائن درم باب شروع کئی ایت دو سوا دری اتیا پوری و دیکی تخویف ل لی اصحاب ریبا سودیانولا او ذکر دے دا امور انتظامیو رابط دا مخ که سراداد دے و مخ که صورت کی ترغیب و انفاق تا نو سوی چې ګوره انفاک و نه کوي پیسېونه لګي نو سود دې شروع ک نو د سود رات کوي دیم مخک ترغيب او انفاک دا اوس بدی آیت کې د سود مذمت ذکر کوي چې د انفاک الا پیدا ور کوي چې د سود نه پا کد سود مال حرام مال خرچ کې بیا پیدا نه کوي علاوه ثواب ملاويږي چې اگر سود نه صفاي حرام نه صفاي یا مخ کې ترغيب او انفاق تا انفاق سره الله پاک مال کې خير اچي برکت اچي وس دې دې کې سود داغرت کې چې دی سره د مال نه خیر او برکت ختمي یو سره وای چې زم ما مال کې الله خیر واچي برکت واچي نه خیر او برکت بالا رازي چې دې مال او لګي انفاق او کی اوقد حرام وبانه د ریین او دینه برکت ختم شی ام حق الله الربا و یربس صدقات سود ستوي ریبا ستوي درېبا لغوي معنی دا زیاده زیادت او په استلاح ده شریعت کې زیادت متفاضله فیل الجنس ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ وای ربا لغت کې زیادت توئی او په شریعت کې کل زیادت لا يقابلها عوزن هرغه زیادت چه داغی په مقابله که عوض نای نو دا سود ده احکامو القرآن دا امام جساس لکنی دی چې په شرعه که ریباه داغی اطلاق کیگی په دو شیعه نو بانده یو ریبال فزل چې یو سړی له 100 روپے ورکړی دی او غواړي تی بیا یو نیم سل قرض دی ورکړی نو دا, دا, دا سل خته داګه سل او مقابله کې غواړي دا, دا 50 د سشي مقابله کې د دې مقابل کې سشي نش تنله پیسې قرض کړې ني نسبل سستا وه ته غواړي 150 نو دا 50 سود دو دی دویم اغه توی ریبن نسیا چکل د یوشی بل طریقه باندې وین ریبل فضل دا مطلب اومده دا یو سړی یو شی ور کا مثلا غنم من غنم نو هغه بدل من در کئ دا خو زاد غنم په مقابله کې غنم شو خدا ور پسې چې ته ته سیوا مطلب یونیم نم ما اخلي دوه نه ته اخلي دا سیوي دا ربل فضل شودا ناجيز جنس یو دن یو برابر یادن یدن به یدن مثلا به او دویم ته ربن نسیا ربن نسیا دیتا وی چې سړې چال سشي ورکی لگه غنمی ولوار کل یو من او آغا تا بو او ای چی کلستا غنموشی نو مالا با بیا من راکه نو من په من خو برابر دی خو لاس پا لاس نو شنو دا سود دی البتا په دی کې یو خبر علمو لی د چې قرض جنس کې یو می و قرز جدا شیره لکتای و سویل پیسی ور که نو جنس یو دی دیکنه اغه دل بیاغه پیسے در قی سو وخبات قرض بغشان که غنم قرض ورکی اغه دینا مستثنا جی یو ی او ی بیع بی کے بلاص بلاص بانی کلاس پلاس با نہیں ندا بیا سود کے رازی سود درلو یا گناہ دا سمر گناہ دی ایتو نو یو الذين يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اغه کسان چری فر مال د سود لارا لا يقومون فبنسي اغيد قبرننا الا كما يقوم الذي مگر پشاند پاسدو ده هغی سڑی یا تخبتو حس شیطانو من المس چه گڑوات کڑده ده اغلر شیطان ده رسیدو نام نقبر نمده سی پاسیل که یو سڑی بانی چه جنناتی پیریانی دویم لگ رستوائی ومن عادا فا اولائی النار هم فی ها خالدون سوک چی دوباره را و پشو پس دغا کسان خاوندان دو اور دیو دیو دیو دیو اور که همیشه درم یمحق اللہ حروری با و یربی صدقات ختمی اللہ مال د سود و زیاده مال دا صدقو لرا سودی په مال که خیر او برکت نئی اور پسے وے والله لا يحب كل كفار سچ نو دا کافر دی والله چې حلال ورتوي کافر سره امینان نکې په نظم اسیم گناګار اور استوبیا وې فازنوب حرب مین الله ورسوله کو سدنه پردې نو دا الله او دا الله دا رسول په جنگ باندې بیا ځان تیار کې نو صورت ډیر خطرناک شی دی بي نزه د پیدل ته لګي عبد الله ابن حنزله رضی الله تعالی عنہ غسير الملائکه ورته ویلي شي اغه وایي چې رسول الله سلام فرمایلي د درهم ربا یاقوله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيا دو سودی او روپۍ چې ساډه فوري او هغه تپاتې د شپه ګديړشت جناګانو نه ګنا سیاوا دا دومره خطرناک شی یو روایت کې راضی ابو هرره رضی الله تعالی عنه روایت دی وی ار ربا سبعون جزء وایسرها اياك هر رجل و امه سوچ دې نو اویا गुन्हाونه نه دي معمولی गुन्हा دمر دلا کچ سړی د خپل مور سره نکاح وکي ودا ډېر ناکار شوخه الله الضی نه یاقولون الربا هغه کسان چې خوري مال د سود لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس بابن سید قبرنا تلکم لا محمر که صبره ماته محمر داغه محمر دلته نکم لا يقومنا بابن سید قبرنا الا كما يقوم الذي مگر پسند پاسه دود اغسڑی يتخبطه الشیطان من المس د ګډ کړ د اغ لهشیطان درسېدونه شیطانو تورورسسی او راشي کشي د یت نه معلومیږي اولهما لیک دي قتوبم لیکلی دي چې پیریان په انسان رالی شي او چ را شي نو هغه بیا ګډړوللی شي بعضې خلک تا نهمن و منږ چې پیرې په انسان راشي و داې کېدي. د عرب یو عالم کتاب لیکلی د قایت الانسان من الجن و شوان او پی کې ډیر د لایل په د را وړدي چې په انسان راتلی شي. الله کمه یقوممون لځي مګ پشان د پدو داغې سړی یاته خبت چې ګډ پړی د اغ لره شطان من المې د ردونونه ان چې غبانې راغلی قیمت کې به د قبر نه ده داسې ګډولډ را پاسې کنی به پاسې به او غورځږې به پهځان به چکونه لږي یونېسم ظې کا به هم دا ځکه یقین دی چېو قالو دی ویلو ان عمل به یو ملوریبا یقیینان خر سوول چېرینو دا د سود پهشانري. کلام کې <کلام> اصل کې قلب دی انما الربا مثل البيع ان دې ورسنګ چې دا سچ دین او اغه ستل خرڅول جایز دي نو سودم جایز دي خب بيع مح کې کزا ډیر مبالغې ته اشاره ده په خلل چې کنه دا بيداسه حلال ادل کرے باچ سنگالال ان نهعمل به او مثللو ریبا یا ټینن خر سوول پشان د سودديحلله الله هوپ او هرمه ریبا حالله کړی دله غستل خر سوه او حرام کړي دله سود لاره فمن جا او معزه نوڅنګه ګوره ب او ریبا یو شان نووي بیا حالله د ریبا حرامه. فمن جا اوو عز تو میں ری پسغ سووک چ راغې غته نسیحت طر په دررب دغنا فنته پس, پس منه شده فله هوما سالفا نو هغه دپاره مع پیشی دغی چې کمی مخکې کړی د اوورمت نه مخکې ګوره س چې اوس ی ما ته پته نه و ن تیر بر تمماقی نهکه س دیکریغ پس ها. وامروه الاله او کار دته والده الله تا وامروه او کار دته حواله ده الله تا سمانا ک بیاي الله بچي او کنه بچي واپس کيه ہوتا و من عاد سوچ واپس شو دوباره سوت دا حیلت په اراده چويدا حلال ده ها چه حلال کوتوینو <تصفيق> فکا پرشو کن فولائی که اصحابون نار پس دنگا که سانخاوندان دور دی هم فی ها خالدون دیو پا دیور که امیشه یم حق اللہ ختمی اللہ پاک مال د سود گورا که پرشو پا دیوانی چه سود حلال ہوئی ممیشبور کی او که سود تا حرام وئی او بیام ک نوبیا کافر ندخ غټ گناں گار دنو خالدون نوبیام مراد مکس طویل ش ډیر وخت بور کی با ختمی الله پاک مال د سود وئی ربی صدقات زیاتی الله مال د صدقو لرا د صد سود ما مال الله ختمئی سمرچ او سړک سود کئ چ زمام مال ډیر نو دوم را بیت, دو بیت اللہ کمئی ویور بی سوادا قادر روز تور بسید آواز ونچکی بڑنگار ونید دلک کم ترا پیٹی بل خوارا ولی لکن دا کم, کم کرلتا تما خامخ کمخ يا ايها الذين امنوا تقوا الله ايديمان ولو ايريتلانا اي وذروا ما بقي من الربا بريد يا غشي باقي من الربا ضدنا ان كنتم مؤمنين جرت تا سوى مؤمنان غور سود مكو وذروا ما, ما بقي من الربا بريد يا غشي باقي من الربا ضدنا إن كنتم مؤمنين كثرت ايتاسو مومنان سود مقوي فئن لم تفعلوا كثرت سوداكارونك فازنوا بحرب من الله بزان تیار کے پ جنگ دال الله ورسول ہیو دا رسول دال الله دالاو دالہ دا رسول جنگ سے مطلب یعنی داللا دو طرف نہ جنگ آغا جہنم اور تزان تیار اولی او د الله د رسول جنگ سره دنیا کې د توري تزان تیارول فازنو به حرب من الله و رسولي علماء کلی دي تفسير معالم التنزل قال اهل المعاني حرب الله النار د الله جنگ کور و حرب و رسول الله السيف او د الله د رسول جنگ هغه تور ادا <مید> علماء کلی دي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اغه وی چې یو کالو لآکل الربا یومل قیامت خود سلاح کل الحرب سودیتو بعد قیامت پر ازوی لشی چې دا واسله درواخ لو جنگ ته ځان تیار کړه دا الله جنت او ابن عباس سے وئی چ سوخ همیشه سود کئ او سود نه پریدی نو فحق علی امام المسلمین ان یستتیبہ مسلمانانو په امام لازم نې چې دته وې توبه او بس نو فیننا زع کټوبه وستا خډیر خدا خو الا ضربه ان قبو کټوبه نو سر دتی جدا کی ابن خويزونداد سے وئی کر یو علاکی خلق پدیر جمشی چې سوت کوي او حلال ورتوي نو دا مرتد او د دې حکم د مرتدین دی او که حلال ورتنه وایو بیان او په اتفاقی کې مسلمانانو بادشاہ لا پکار دی چې داږي سره جنگ وکړي کنی پری دی ولې الله نه چې فازنو به حرب من الله و رسوله زان تیار که پا جنگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول نو سود چه ده نو دا گناهی کبیره دا اسلامی حکومت با دا دی منکه وش خو مصیبت داده چه دا عوامن حکومت دیر سود بیخا چه دی میاشک دی بیل داخل نکنه بلا میاشک بیدا پسی بلا نورم راوسته ویده جرمانه دا دس نوی جده سود خیده پیسی دی تراوڑ پا خپل دی ورنک بلی نو نور بیدا پسی سود راو باسه لین لين پسو دي روان کړی فئن لم تفعلوا كثرتا صدا کارو نک فازنو بحرب من الله فزان تیار کي پ جنگ الله ورسوله یو د رسول د الله و انتم تم كثرتا سو توب استا فلكم رؤوس اموالكم استا صدفرا سرون د مالو نستا لا تزلمون ولا تزلمون ظلم کوی په نورو په تا زبانې به زلوم نه تاسو نرو خلکو سره زلمونه م کو نو تاسو سره به زلم نهشي ک دی و داډر پلی څنګهدي نوګوره یو ش پهخر زبانې ګران هر سوول یا غستل دا ټولو په قهو دا خبره دي کلی دا. چه یو شه پا قرز و بانده گران دا جائز دا او دا سود که نرازی زکه سود کې نرازی چه تا یو سڑی تا ہوئی چه دا شیره نسال پتاور دا لس روکو شیره اغن تپوسو که دا تا پا قرز و اخلی که پناف دو اغه وي په نقدو نو تبو بس 50 روپي دلته رکو اغه وي په قرضو نو تبو ترې د قرض مناسب 15 10 روپي دلته رکو جائز خدا سي طريقا ناجيز ده چې شيره په قرض کې 50 روپي او بیا وتوي ک پیسې دې وهلرانو دې بیا وګوري 15 لسراکي نو دا و شو. چه nope. ده لست قرض پوجه تس پیسه و سیواخه ده سودی خواول نا ده شه گران خرسول ده جایز ده لکه مثال پتور ده لست رو پوشه یو سڑه پا نقدو پا شل خرسینو گناه گناه پا نغدو ده که چه گران خرسینو جایز ده نو که پا د ده گران خرسینو جایز ده سو گناه پا کینشتا البتا دا یو طریقه خانده چته خرچ کی اوغه واغله واپس تی تاګله هغه باز خلک داسې کوي ټریکټر په خرچ کی په قرضو وې سیزن کې و پیسې راکې او څه بوزا نو هغه بوزي ساره تی واپس بیا واه نو چپلا سه په خرچ کړی لسلاکه ان پاته لا کې تی پنغ دوه والی دا ډول اګه وتا سیوا سیوا قبل وېځما په ځان له پیسې نقد کړې نو تی واپس مالو چپل سړې تی په پینځاخلې خودی ته سې چپلا کې دی او دیمولی سترگی پتایی چی دی پا قرض وی خگرا نخلی و پا نغد وی خوارزان خرسی نو ضرورت سدی چی اوست دا سر نغدی دا لگی نشتا نو بیا برا سره دا دیری قرض دا کرزان پیدا کی دا خود دیوی زبا پاکی پا خشمان دی پاکی اکثر غرچی ولی چې تا سر اوست اطلا کنشتا مثال پا تور چی تا پا اطلا گزان لگا نو لازمی خبره دی چی دا لس لاکه برا سره بیا چرته. نه چې اوس دی د پااره لږ سود کې لږ توانان کې نو دا غیر د پااره بیا ډیر تاوان کو د دا چې یو ګاړیوالی او پهل تا را شي بیا او سره پیسېنو بل لووالي. نو هغه خلاص کې خو د لاس نه پشل شي. نو بیا چې او سره پییس نو بل والی نو دل نه پدر شي. بیا اوداخل کې زمکې پورو نه خرصې او خلاصې. نو داطرریتان ل لکه نه دا مناسب نه ده په البتان خبره دا سرف دامنر تویل چې یو شی په قرضو ګران خرڅول د نقدو نه دې کې منیت نشته دا جایز دی دا ټول په قحاولې کې اوو زمدارا چې ګور تاجیر سړی چې دی اغه نتا یو شی یوړ مخاره خبره نه چې مخام ببل نو ګټه به پټه کیږي چې سبب بلکو کې سبب به وګټه او, او چې با تا ته ګاډه وږستو کال پسغه له پیسې ورکې وې غیدله پاغه خپل درکېرو دماغ خراب څه چللی هغه چې دا پنغدو قرض کینو قرض دغه نه لګرزانم قرض کینو بلبووالې کې به وګټي بلبووالې کې به وګټي نو چې تا ته کال انتظار کینو دا د دماغ خراب چې هغه به بس پل بس کاروبار بنک با او تب مزه کې او بیا مکه پیسې وره پر دې قرض او پی کې چې قرض شیخ رانی نغدو شیرزانی او ګونام پګینې شو و وين کان نزو عسره فنظرتن اله مسرى ها فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کته سودا کارو نکنه ځان تیار کئ په مقابله د الله او د الله د رسول و ان تقتم فلکم رؤوس واموالکم کته سود ته وېستانو ته سود پاره سرونه د, پَارَ دَ مالونو ستاسو دي راس چې وته لا تزلم سمانا توبه دی وېستانو چې کمال لري ور چتا کم پیسې ورکړي دي پیسې تاکمې پیسې ورکړي دي نو هغه خپل پیسې بواله سیوا نه که سیوا اخلي نو بیا بسودي بسر اصلمال والا لا تزلمون ولا تزلمون ظلم مکو اينو ربانه نو تاسو باندې نو تاسو باندې ظلم نشي کې دي سوم رو وخت چې د صبر کړی نو دوم روخت په تاله الله پاک په صدر در کې اجر دررکې روزانه لکه چې پیسې ته خیراط کې په د امتحان د دی نه ووفات وَيَرِيدُ <وی> كِتَابَ سَبْتَ دا غَيْرَ ذَنَا چا واپس ورکړي شيتا سپارې کې الله ته بیا پورا بدلا ورکړي شيری او نفس تا داغي چې کوم عمل کړو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او دایبانې په ظلم یا دې يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى جلم مسمن فكتبوه اوس <وز> دې توې آیت المدائنہ پدی کې بیان کی دا امور انتظامیو یا ایوها اللذی نامنو ایدی مانوالو علمو لیکلی دی چی پدی آیت کی او دی ورپسی آیت کې پچیس احکامات دی دا شریعت او دا پا قرآن کې د کلماتو په اعتبار اگد آیت آیت دمر اوغت ایت په قران کې بل نشتا یا ایها الذین آمنو اې دی مان ولو ایذا تدا انتم بدین کل چ تاسو معامله کوې په قرضې باندې لا أجل مسمن ترنې په مقرره پوری فقط تبون پسل کې دی دا علماء چې دا آیت نازل دی په 12 د بهی سلام في السلام ستويله كي بيعود ديني بالعيل يو شئ قر الشئ پنغد و پیسوور كول ريس مطلب لك دي وقت غنم شنو الاردي يو سری له پیسي ور كي جدا واخلا واللس من غنم بمال راكي نو دي تويله شئ بیعو دینی بالعیل بیعی سلام و مرتوی پدی بیعاتو کی یو سو اقسام دی یو دی بیعو العینی بالعیل سمن پا سمن بانی خرشاول دی تبیعو سرپ و ملک اسرپ پسرو یا سپن پسپنو ندابا بس لاس پلاسیو برابر په برابر دی دویم دی بيع العين بالدين دين, دين. او دقشان بيع العين بالعين داوم دا شكرا وما يو دي بيع السمن بينبس بينبس بينبس بينبس بينبس بي سمن شك يو خواهم پسي دي لك سراو سراو یا سبين پا بل دي بيع العين بالعين شك پسي واقلا سودارا کلاس پلاس سودارا دام جایز ده لکه پنه غدو پیسو یو شی غستل نو بس په وشه چې کلو پیسو ده من پیسو ده په تو ده والا خبر خلاص دیم قسم ده بل بیع العين بال دین بیع العين عل سودا موجوده ده او پیسې نشته لکت زمیدار لور شه و تووی ما باندې دا پس الخرس که خوب پیسی راسشتا نا پیسې بدل یودودری میشتی باد درکون دوکاندار لور شه او داغن سودا و آخلی قرار و نو کلان و بست با غیت انتظار که غبا غیل پیسی گوری و جگر بند راج نو پا دوکان, دوکان دوکاندار با پاری چه دا چان کر شه اخلی یا دنسو قرض اخلی نو نیتا با مقررین غوا میخه قرض بوزي گاډه قرض بوزي نه لوبیا دی کیم جګړه راوز اغه وی دا ما کله وړیله ای پلاني تاریخ باندې ما ته خونه دیا۔ دا, نو خدا چه سودا سوی راش دا اولی کل تا که چه انتار ما بسې والی دی لوبیا په جګړې نوخه خدا دے چې سودا ده نه قرض وی سی وراشه دامي ولی کړه دلته دڅخته کې به انتظار نکرم ما نه خپل معاملات سپاس دریم قسم دې بیعو دینی بیل عیل دیتا بیعی سلام امور چی پیسی اغدی ولو سوار کلی چی هاں والا او سودا با دلکل در کئی ایک نیٹا دلکا غنم ما یاد کړل غنم اس نو الاردی پدی که خو کم سه کم دو میشتی خو بلگی لا سیوا بلگی نو چې دو میشتی تا نیٹا و تیاد اکرا چې دو میشتی بعد با مالا لکا اللہ سبان غنم را کئی او دا اللہ سبان غنم پیسې پیس سید اوس ورکړي صحیح ده نو دې تویلې کې بيع السلام دا به جائز ده په پدې کې شραιط دي دې شραιطونه پس احناب وو شرطونه ذکر کوي په دې کې یود تعین الجنس چی <nenhum bunları مارد> تا با داغی جنس تا عین و دین و چی تا با مالا دومی اشتباد مطلم سشراکی اصنه چی اغدل جوار را پا مارک کلیم، او توی چی ما خود تغنم یاد کلیم، یا ما دتا اوریجی چاولی او چاوالی اوتارا لغنم را اوالی یامی اوربشی یاد اوالی، نو دا تا عین بکی چی غنم دي که جوار دي که اوربشی دی که اوریجی دی، دا شیب معلومه، دویم داره چې دا اغیق قسمونه دی انواعو که نوع قسم تخصیص باکه لگه مثال بطور جوار بایاد کما چه جوارو که دو قسمه دی سپینه و زیار او ریتونو کم پرد چه بایی تخبا مال دومیاشتی باید جوار راکیخو کم جوار سپین بایی کزیار غنمو کم دو قسمه دی سپینه او سرا دا تا عین بیا پا که بیا دو قسمه دی دا نیره و دا وچه دا تعین بکې چې دا وچی بارا کې کده نیر بارا کې ځکه وچی غنم دون مزدار نې د نېرا غقولی خیال لري بل تعین د وصف چې کاراو کديشي بیکارا بل اندازا سمنه بارا کې بل دارې چې پیسې به اوسه تاواله تعیند مو دی په مو دا وب کې دو ایمانه میشتہ د ودی کال <سؤال> د دوکاله ری څومره تم دی مکان بومي چې په کم ځای کې بهواله کې زیبه کم یې وی دابن از دی یانه په دې کړي کې ورکه کاغذ راځي د کیم جگړه جوړیږي ته سړی توي پنجاب کې میله لګانم برابر کړي دو گاډي راواله چې راوړي غرمه به چې په دې ټک بمې ستغنی کرا پوره کې را پری لري بیا د چې نه ما ته د غنم یاد کلي دي غنم پهې د له غستې پوسینې را پورره کې او پارټ کې را پوره کې او پار او غنموا به توی مال به کلی ک را کې اوته تهی به ور کلی خو تا نه دی یاد کړي او ک شي داسې بند ځ په کې چې ته ن نو بیا په کرا جا ګړی چې دا کی به شپور کې مطلب لری ځین اوتی یاد کې نوغځای نه خوپله ګاړی نه نو دا به چې کی به تو کې او ما د غنممه خبره ک کی د خپل کاره. نو دا تعین د مکان ب کې چې دا به تما ته اواله کې پکم دی نو چې دا تم را خبره په کرالی نو دا خبره سپاش دی د دې تاسو مثال شول ګډیری ته چې ودرولې او پیسې د نالي ولې دې او شک پاتې نه دی رښتوبه کې څه جګړه نه جوړیږي نو بیا سامادا اصل کې هر هغه به شریعت باندې کې په دې ځان پوي چې کم ابه کې راتلون کې دور ور کې جګړه اختلاف راځي نو شریعت دا سه بے معنی کړی را نو دا ابی وسلم په اړه کې یایها الذین امنو ای دی مانو ولو اذا تدا ینتم کلچتا سو معاملات کوی بدهنین په قرضه ال اجل مسممان تر نتی مقرره फ تو بہ ہو پسوی کے دیलारा وال یک تو पائہ کو لیکलلی اوग ستاسوم کے کاتیन لیکنन والله عبا کاېب ان کار د نه کوې لکن کې ی به د دی نه چې ریکلو کې کمما الله ماولله لهګسم چې خوود نه کړړی و د تاالله فل یت پسس لیکلیو کې والیوم ل لګ لځ املا دوو کې هغه ساړی آلی هل حقکو چېغبانې حق دی وال یتقلله الله نه رببه چې ر د دی والله یا به خ هو شيء نه د کمی دغ نهشي په انکان لې حقکو صفی هن او زغریفه کو غ سړی چې پهغبانې حکو بې وکوپ او یا کم زورین او لا یستست تی او ی طاقت نه لره یمللها چې بیانو کې د په خپله املا چې ته یو سړیته۔ خبره اکی و غیلی کی؟ فالی ام لیل پاس املادیو کی ولی اوو وارس دا دا بالعدلی پا انصاب سرام وستا شهید و شهیدین مر رجالی کوم گواهانونی سید و گواهان دا سڑوستا سنام دا بالحکم چگورا پا دی مقا گواهانینو دا بخید فله میاکونه را جولاې فره جوون ومره طان که نو دو سړی ګوا هاانو په یو سړیو دوښځې ګواهنیوننی صیف ممانته او نه نه شوهده د غې چاان چې تاسوې خوخواای دګوه هاو نام ان تینله احدا همم په توځ کې یو ددې دواړونانو په وور یاد کې یو ددې دوړو نهپلیتان. ولی دو گواهان سڑی نمی لاویگی نو یو خزان, یو خزان او دو سڑی دو, دو, دو, دو زنانو یو سړی دا با گواهان راولی دو زنانو عقل کم زوره ده که خبر تیره شی نو بلا بیوطور یاد که ولی اعبا شهده انکار ده نکی گواهانی زاما دو او کل چده راو شي یو مانا دعو ال لتحمل الشهاده چراوب لر لشی د شهادت د تحمل لپاره چرا شمن سره غوایو نو دابطه نه چې نظم د تنزی بل نه دابطه څنګه کیږي بې ممانه ایزام دعو کړه چې راوبل للی شي د گواهد پارا چت گواویره شو شهادت توکا او دې وز خود سره نظم ما نو یا لک ازما تقازی شي چې ته ګوارا ولا او چته ما سره نه جنو زب سنگل ته گواه پیش کو ما ما کیسه خرابې نو تب ازي <متحدث> والله تس مو مستړی کېږي ان تکتو بو د دی نه چې تاسوی کوېدي دې شهادت له یمې معامی لره سوغاً او ک كبيرره والړ خبره و کلو یا خبره دی کړی کېږ اله اجلې ه ترې کې د غ پورېظ کوم اقس الله. دا کارستاسو ډیر دین انصاب والله دی پهنیز د الله اکوول ش ده او ډیر نزد د دګې د پاارم و اادنا الله ترطابوب او ډیر نزدي د دا چې تاسوه ش نه کوی یا جګړه نه کوئ. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها مگر دا ا میلي کلام چې کلاوی دا معاملات تجارت حاضر چړاوې رااوې تا سوغې لاره پیسې ورکوو سودات راخلی نو میلي کا خیر دی تديرونها بينکم چړاوې رااوې تا سوغې لاره خپل میانس کې نو فال علیکم جناح الله تک تبوها چه غطه سودا پا نقدم کنن دی کلبه که خالکه ولی اصینا بیا بغلا شیدر بانی خرس کری او سڑی رفز راشی نو بیا با وسر سکی مثال پتور گواخ لی رچانا کوریم نپی جانی مندائی که والی او دالی کل نکیلتا نو لازمی خبر ادا کتاو سره روانه کړې دوه غوا مالک راغې چې کاکا غوا خو ما نه بیګه چا په ټکړې دوه ځمات نو تا نه به دوه غوا پړې ونی چې غوا باغ غوځولو ته به چا پسه کړي نو کدا چې لیکل نه کین نو کم سه کم دی وخت کې دالې کلو ک چې دا غا سړې شنه خط کارت نمبر او دا غا کور او پته ورسې ځان سره ولي دې په پته نه گاډه دربانې खर्च کی او کاغذین غلطی یی دغلی نو به به تکمځه کې ګوري نو دالي کله اگر کتا پیسې نر دیور دیس د با دکان کې ولی کال دا غوې د ل پیدا کړي صحیح ده ذالیک مقصت عند الله خدا کار استاد شدیر دین صاحب والا رهن اس دا الله وا اقومل شهادہ او ډیر مضبوط ته د گواهده پارا و ادنا الله ترتاب او نږدې دې چې تا صبح جگړې نه کوي الا ان تكون تجاره مگر دا چې وی تجارت حاضرتن حاضر تديرون ها چاړو يرالو وي غل راسپل مینس کی فليس علیکم جناحن پس نشتا الله تک تبوهم دا چتا سنن لی کئی غیلران و اشهدو ازا تبایا عطم گواہانونی سیکلن چتا سخر سوالا غستالکوائی کم سے کم کلی کننو خو خوچی کنا و لا یو ذوان را ولا شہید دو مطلب بری او مطلب ادا دے چھ گورا ضرر بنشی رسول ایک کاتب تا او نشہید تا سرړ چې لکه تا د خبره کله په ته و ستا د لاه ما کس بایدله او ګوا تهوي چې تا سهکارو چې په مادېګي کوله هغه مد ت خلاص شي او سره توشمنې شروع چې لکهې وختې دا ښ خبرې دي چې اول چا سره نهځ نو خفه کېږي و یاره تولې من سره قوی د کوې راشه. نو پستام که بستان او گو تا ولگی چه تا گواشوی نو چه سبا دا دیسه مسئله راشی دراشی. او تضی او توی چه آو داستام زما مخکری کلی شویده او زده دی خبر نو چه سو کاغت مخالی نو برس را دشمنی شروع که چه خاغت او میزم مسئله و نتره نو خودی ری غر که چه تام آو نزه گوائی نکو مکنن تاق وقتی ولی ما تویل چرا شده تام ویلا وا غم ویلا اوس بسنگه شہادت نو شهید تب بدی کې زرر نشي رساول یو دیم دا مطلب دی چې شهید او کاتب تب زرر نه رسی چې کاتب باندې دی لیکل کړي دی اوس غریب د کار او باسي وار او رزق کله یو زله بوزي او کله بل زله بوزي اغه وی دا ګناه مې د خدای ماته کې به چاله ټکی هم نه او اوګوا کل دی تاسی له بوزې او کلی پښور له بوزې او کلی مران له او کله اسلام پاد له بوزې او لو یغ م ده هغه غریبی او رزکارو کې او لس ر بیا یا ګرج تا سرههغ چې ما ته چاویل ل چېته په دی کې کووا کې اوغلهڅکې چې بوز غریب سړی دی د دیاړی ورران کې کار ن اوران ک نو لداغه پیسې ورکه نو لکرایہ ورکه نه پچیس کی نه پډړۍ خوري آ پیسې مخفله لګي کرای مخفله لګي او دیاري مخفله قزا کړي نو دینه به بل غړ زر سره دا استاد مواریدان چې دا خبرو خیال به وسته ساتي زګاغل تصف تحصیل کی سده سے کار د استاده په اړه نو دا په تبهه دا خیال ساتي والله یزه کاېب ضرر بشي ر سوې کاتیب تاونه شحيتا و انتفالو ف خڅووقم ب کوم ک تاسو د کارو کېېندا ګنا نه پتاسو قلله ہوېږې دلانا و ع مکوم الله او تعالیم در کې والله بک شيء عال الله پاررشبانې پوادي۔ وإن وَا كنت مالا سفر ان کې تا سو سفر دا سفر دا, دا قید اتفاقی ده که نه همدغه مساله ده ولم تجدو کاتب او تاسو ونمند کاتب لارا فرهانو مقبوزه پس غاړه دا قبض کړی شوي که سفر باندې او که په هزار کې او دا قرض معامله ده او کاتب نشته چې تعال لیکلو کې نطب یو شی څنګه قرض ورک مثال په تور تیو شی 50 خرسه له قرض ويم چې یو موټر سیکل په خرسه او زو چارو درمیانه ریټ کو هزار روپیه دي کاغذوم د ګاډي دی, دی ورکه اگر چې دی خو اسانه طریقه د کاغذ ما غس پکشته خو سره کته سره کاغذوم نه بي کاغذه ګاډي ګړډه تاغل والا کا او هغه پخپواله او هغه پیسې بوې تال حضرتي مشتبات در کوم نو کده په دې پیسو منکر شو نو دې کاتیب كاتيب نشتا چې تعال لیکلو کې او سبا قاضي سره په پیش کې او ته و تسوي چې دال جيما سره د استام پروددار لده په قرض میواله ورکړل گواهان نشتا چه اغا دل گواهیو که نو تا ته که نو تا تا با قاضی وی کنه چه گواهان دعوه نو تا خدا پیسی پاگه نشده نو که آغا خسده و در ایک ریخه ده و که ظالمه نخوری پیدا نه نو دید پارا بیا یو لاره بلشتا اغا دادا چه ده پیسو مطابق یو شه ده اغا سره گانا کار نو چې هغه کلمته لا غفله پیسې په خپل عمران نوڑی نوستان نو نقصان نشي کوه لته په غشي ځان لخرچ کي خپل پیسې بدل دي سنگ مطلب د 50000 روپو موټر سایکل ایتان واغس او درې مېشتې باد دوی پیسې در کوما غوام پکینو کاتبم نو ویشي نو نو تبو تو وی چې دا موبایل پسوغسته مطلب چې غم ده 50 وي وړې راخکنی نو بیا به وسروي دا ګړی مسروو پاسه زیدا دا به ما سره پراتی او چې کله دې مال پیسې راوړې دا به دلته راکړه کډې را نه وړې जबाबداران خرڅ کمه خپل پیسې وته نقد کمه اوساګد کذمه نو که کدا اسمان خپل نه ټیلبه پیسې ذکر را رسې چې تل تسهیزه یادش وے غنا سر دې د پرادا چتا چال پیسې ورکړي چې هغه پیسې کنا وروډینو تبې دې څه نه ځالنن ده دا یو وسیقه ده اعتماد دې اوس خلک په غنا نه پیګینو سبب پکې اوس دا غنا دی دې لکه چې دې کې بزان لز فصل کرو پیسې او سره ورکي مثال 100000 روپۍ 200000 روپۍ نوې مال پکې سستاมูลیکانو هیڅ په داسره فرصت نشته وې د ازمکا را لپاره ګوري پروش راغې دلس کنا لپاره ټېدې پلانډ ولا کر په ورګړي دې کې دا غاناشه اجاره نشته بل څه نشته چې کله ته در د ولا کر په ورګړي دې بتات پټې پری نده پټې بده کری کنه او هر پس هر کې کری نده چې دا کمه ګټه کې دا بسنګ ته مکمل حره تا خصوص ولی, ولی تا دغه گانشی نا پیدا واغسته و ده گانشی نا با پیدا نا خریده. مثال پتور ما د گارستانه گانه کلده مال ده ندی جایز اگر چه پده تیم که تو خدا کمی گی خو مال ده جایز ندی چې ده اللہ است واغش دا بزکور کې پسانډوک کې بند دک دم المارې کې بند دما یا به جیب کې ساتم پټه او کدا ما لاسته چولې د نو د غړې دوه مطلب لري یو خوب کې ټیم معلومه ولې سری سره غړې نه نو سړی باندې څه نه وخت نه وخت پکه ډیر خلک پکې شو شام کوي اپ کې ګورو چې خاصه ته یو مزیدارې کنه در سره و بنګړې را کنه نو چې سو نو دونه مزه ډېرې نو اغاو شوشان پاکی که اینو لکتو اس پاگی مک پاگی پیسوکی مک تا شوشان که اول غواری تیم مال ما اول غواری داتا پیدا واغستدانا جایست. پا دی ځان پوکی. نو چې دی گرهی نا تیم مال ما اول گنا دا نو پاٹی که پاسل گرس و گنایی که بنائی. نو بیا دا پاٹی گانا که داګه با دقشان نه دا گا پرتی دین و پیدا نه دی خودی نده دا سود دی البته اجاره بیل شیری اجاره دادا چت یو پټه په پیسو کی اجاره کې چداګه کې د کال مناسب اجاره کټکی کی بیا او خو بده امزان پوکه ای اجاره بد پیسو د وزن نه راکمه لکه یو پټه د چپاغه چا پیسې نه به نو مثال په تور باندې دی وخت کې جری په سورې شپتاویا په بده نور زمانه تمه کو کاروان زمکو جاري ډیره امیر صاحب را توئی چ شپتا ز روپیا اویا ز روپیا جری چلیږي که نه اوس شپسی مخیور کې په دې پټی کې به اجازهونه کېږي 15000 روپیا کال 10000 روپیا کال ولی ما پیسې ور چې سیب جی کنه چی ور نکی نو دی جاره سمره واش پی تزارا و یازارا پیسی مخی ور کی لکون روپی ور نو بی آی جاره را لسو تا وی جی من خوبکی جاره که خود ده نسونا لگه غنیسی تو بنی اسرائیل واغا کاری کرده چی خپی ولو بوتا کرده کلو قرزین جر نفعن فر کم قرد چې نفعن فرکی نو غسره اگر سود ده قاعده یاد کی خ بیا وان کنتم علی سفر ان کی تاسو فسفر ولم تجدو کاتب ان من د تاسو کاتب فرحان مقبوزه پس غاڼه دا کړی شوی وین من بعضکم بعضا کمانت ګرو ګرځي بعض تاسو بعض نور لار این اعتماد پیوکا او سشیتی گانا نکا نگور امانت کی حدوکا مکوا فلیو ادل لزی پس دادی کیا غسڑے او تو چی امانت گرگر زولے شو امانت تا ہوا امانت خفل وَلْيَتَّقِ اللَّهَ هو دېږې د الله نه ر په هو چې ر دغ دی والله تک تمموشهه د تامه پټایګای لاه ی تم هاو چا چې پټکړ داګي په نه هو آسمونقل به هو یاټې چې دیګناګار دی د دزړه والله هو الله بما عملونه علی پاغې چې تاسو کممالونه کوئ پو دیګ به پټ لله ما فی السماوات و ما فی الارض باب تر اخرا پدې کی اعاده کې د سلورو وړو مزامینو توحید رسالت jihad او انفاق په سبیل الله لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا په سلورم زل داوته توحید خاص اللہ د پارا دیا غصہ چې اسمانو کې کری و آغا چه زمکا کری و این تو ما فی انفسکم او تخفو ہو یو حاسب کم به الله کخکار کا ویتاس و آغا چستاسو نفسو نو کری این ازلو نو او کپٹا وی غیل را حساب کتاب بکیتا سرف آغی بانی اللہ دل تا اشکال دے چزړه کې کما خبره ده کاغذ کاره کې کاغذ پټه الله پد سرداغي عیسیاب کوي نذرکه خدای انسان ډېر وسوسه راځي ډېر خیالات راځي وقت انسان د وسنه نباری د غریب ولا غزب الله مو وي بسم الله مو وي او دا سمو کې کنه کې د وسوسه نه بچ شم او بیا هم راځي اول خو پدم ځان پوي کوي یو صحابی راغے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ ما وسوسی تا وسوسید ژت ډیر ځان بچکو ما غو باز وخت کې د څه خبرې په ذهن کې راځي چې زړه د هغه استاد ستوویلای زسوک رسول الله سلام هغه صحابي توي چې تپه خپای وي زو غو زب الله وي مو دا سوچونه ځان لری کومه وي د ایمان علامه ده دا شیطان نو وسوسي هرچه چاته شي چې چا کېماني چې نه اي توسوس دا اي نيمان خدا وسوسي دا خود انسان د وسنه بهر دي کړ نو بازي علما وایي چې دا ايت منسوخ او منسوخ دي فلایو کلف الله نفسا الا او درست را روان دي چې بوج نا چی اللہ پیسی و نفس مگر داغ دوست مناسب. انسان دا انسان دوست نبارد. خب باز علماء وی چی نا آیت منسوخ نده. چی آیت منسوخ نده نو بیا بسنگ مانا که نو لن دا مانا داو که چی گور یو پردکی اسی وسوسی واس رات لندی. دا انسان دوست نبارد دی, دی بانه اللہ انسان نرانیسی. و یو پر زڑکی پت عقیده ساته لی نو که دا سڑه چې چیز ما دا عقیده دا او که پت په پر دوار و سورتونکی بددی اصاب کتاب اللہ دا ساتی ها تبصیر مدارک لی کلی دی ولیکن معتقده وعظم علی دا کم شچ انسان عقیده ساته لی دا وعظم کڑه دی دا غیب اصاب اللہ دارنگ زړه کې چې کوم خیالات راځي نه پای پا کې یو خیال دې أغینه تعبیر کېږي فعظم امام آلوسی رحمه الله مانی کوي اعظم نیول شتا چې انسان دې یو شتله لکه را دوکي ولکه مضبوط ول توفيق ورنکي نو هغه مضبوطه اراده زړه په دې مو واخز شتا صحیح شوان بدل تک آسانه ماندا سي نو مشکال به ختم شي جي وَإِن تُبْدُوا كَخَارِقَةٍ كَوَيْتَاسُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ آغَا عَقِيدَةَ یَادَا کَ آغَا عَقِیدَةَ چِستاسُ نَفْسُنُ کِیدَا اَوْ تُخْبُوا یَا پټَو یَغِیلَارَا نو عَقِیدَةَ کَ پټَو کَخْکارَے یُحَاصِبُکُم بِهِ اللّٰه اصاب کتاب بهو کتاب او سره پریبانې الل ف یاغو فرو ل من ش پس باخان ک الله چاله چې غړی اوذاب وررکې چاله چېواړی والله ال ش ان قب الله پپ یوشبانې خود والال دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربہ والمؤمنون وصدق قد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑے دے پیغمبر علیہ السلام پا گئی چنا دل پیشوی دی غتہ تر پتہ رب دا غنا والمؤمنون مؤمنان ایمان راوڑے دے ایمان رسول صلی اغد بتحمل الرساله او ایمان د مومنان د بي جميع ما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم نبی بدا ایمان لري چې زال پیغمبر لے غل ایمان داسلی دا او مومنان بدا سي ایمان لري چې د اعلی پیغمبر د او د چ سراوري دین او د رب د طرف نه دی دا حق دی او سہی کُلّنَا مِنَ بِلَّا تُولِي ایمان را د پ الله او په پرېشتو د الله او په کتابونو او رسولانو د الله لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ بېلته نر را لم مونږ په ميز دی تن کې د رسولانو د الله نه ټول مونږ مؤمنان داسې د دا لانوفر کو قول د ممنناو شو لا نوفرې کودا ممناننووي چې بیاتون ن را ولو منګبنا ه د میرسول ه په تن کې درره سولانو د لانا. وقالو ویلیو دیمو منانو سمیعنا وارد منگواتوانو تا بیداری کومنگا غفران کاب غارو بخنستانا ربانا یزمنگا ربو الیک المصیر تا ترگرزی دلدین لا یکلیف اللہو نفسا الا اللہ او سعاها تکلیف نور که انلائیسی و نفس تا مگر متابق دو استاغی دیکی جهاد وین فارت ایشارت پا معذور بانی جهاد نشتا پا بانی انفاق نشتا خان لا یو کلیف اللہ نفسا الا او اس تکلیف نور که اللہ یو نفس مگر مطابق دوست دو داغی لها ما کسبت و علیها مکسبت دی نفس دا پار بدد داغی دا چکم نیکا ملی کڑی دی او پا دی نفس بانی سزا داغی دا چکم گنای کڑی دی ربنا لا تو اخذننا اے را ودا مومنان وای اے رب زمنگا مانی سمنګا انسینا کثیر کو منگا او اخطا انا یا خطا شو منگا انسینا او اخطا انا الک نو پنسیان خو منی ول نشتا کنا لکه یو سړی روجا کې پېره خوراکو کو روزه ما تھیګی نه <نصحن> نو پنسیان خواسیم نیولنیشتو نبیا ولیا نو دلتا یا خوما ندارا چلا تو آخزنا این نسینا منی سمنگا این نسینا مانا این ترکنا کپریدو منگا او امر امرت نه یعنی دعا تا عبدید منی سمنگا کچر تیر کو منگا وقتوانا یا خطاشو منگا ربانا یا زمنگا رب والا تحمل علینا مباروا مون باندې اسران پوز کما حملته علی الذین من نام لکه څنګه چې بار کړه او تا د لارې پای کسانو چې په خوا زمنګ باندې نو الله د مخکنو متونو په شان بوجو نه پمن مراوله هغه څنګه علماء وکړي بنی اسرائیل او بنی الله پاک شپورس کې 50 منځونه پرسکړه ده شل رکا ده تراؤتا نه تنگیگی نو <تصفح> چه پانزوس رکا ده مونزو چه ده باسر اسه چرکو خم بیا خواست دیب خلق جمع گوله وقت را گول دینو پایی که خب بیخین زر گوله <تصفح> نو ده سوم را گرانوان پانزوس منزونا مو دیکی خب بل یو کارم نکید بل پا غیبان زکاة پرشو سلورم ایسا دمانو او جام ما کې به کمزه غنده شو ابه کټ کو وینزلو بنه سپاکه سمرو مور شاکو دای خو د موز د پاره صرف اغه بدلولې نشي شل جوړه په پکور کې پرتی او ورو مور وو توي راشه بدله کوې نن نه دا کار کوي آو موز بنا کوي وي موز نه عجیب را نو یا الله دا چې ګران ګران کارونه بوجنه مونږ باندې ما چواد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اے زمونږه رب ما چومږ باندې غبو جنام چې طاقت نشته مونږ لري پاره باندې واسنا باري واغفر لنا واغفر لنا دا دعاء د مؤمنانو واغفر لنا توجه واف عنا ما پیو کا منګتا دلوي لوي ګناونو نا واغفر لنا بخانهو کا منګتا یا الله <ترجمة> د وړو وړو ګناونو وارحمنا رحم کا پمګي یا الله دني کو اعمال تلیرال درنی کا بلمانا واف ما پيو <مالضوع> کا مونږه ته ياله زمون ګناو نوران کا مونږ له داغي سزا مارا کا واغفر لنا پر باندې واچو وارحمنا مهربانيو کا مونږ باندې يا وعف عنا ما پيو کا مونږه ته ياله زمنګ کارونو واغفر لنا بخانو کا مونږ ته ياله زمنګت اقوالو د خبرو وارحمنا ابيقل الميزان ظلم دنه کو ترناکا ياغف عنا ماپو کمت يا الله د جنکا دن په سختو کې واغفر لنا او بخنا کمت يا الله د قبرونو په تيارو کې وارحمنا في احوال النشور او رحم ربنه د قیامت په سختو کې اغفر لنا الله په مغراهم کې یا وغفر لنا وعفو عنا ما پیو کمنکد جرمونو زمنگا وغفر لنا پردر بانده واچوالا <سؤال> خلقو تم مشرموا موم رسوا کوا موم بیزتا کوا ورحمنا او رحم ربانده او کاراتلون کی دور کند گناونو نماب کا انتا مولانا قیمدتگار زمونگا فانصرنا علا القوم الكافرین فاس امدادو کا زمن پا مقابلاد قوم کا پیرانو کی دیکی جہاد تا اشارہ شوا فانصرنا علا القوم الكافرین راس امدادو کا زمن پا مقابلاد قوم کا پیرانو کی انت م مولانا د مولانا د لفظ معنی دا مددگار او ناصر امدادي بعض خلک وای چې عالم تم ویل ويل داشر وله لکا وین مولانا معنی زمانگ مددگار زمانگ امدادی زمانگ ناصر ناصر حقیقت کی سوگ دے مددگار سوگ دے اللہ او تا بدا آیت راوڑی چو گور قرآن کی رازی انت مولانا مولانا فو اللہ او تاسو علم تا مولانا وین الجواب بې شكه په دې کې شک نشته چې مولانا اطلاق پاللا کېږي دلته غلې هو د ټکې د عربې ده او د دې لفظ ډېرې معنی ګانې بعضې د سلیچې د الله په صفاتونو کې راغلی خو مخلوق په صفات کې مرضی وکماته استمخ کې ویلو الرحیم الله نوم دې کنه دی او د نبی پاکه رحم راغله دکنه بالمؤمنین رؤوف رحیم د الله پنوم کی مرازی ان الله بكم لرؤوف رحیم او نبی بارک امرازی چې وبالمؤمنین رؤوف رحیم نو رحمان د الله صفت او د الله نوم بل چلانه راوا او رحیم مخلوق ته ویل شي د دق شان مولانا اتلاک پاللام کیږي اگر پيو ما نا دي اتلاک په بندك هيږي اگر په بلا ما نا دي او دا ورا سيا نۃ الانسان ان وسوسۃ شهید احلان 533 نمبر صحه کی د ابن الاسیر د ان نهای نه نقل او ان ان فی غریب الحدیث دا علامه ابن الاسیر دمس رشتار د دوالو دا خبر لیکلی خدا سیانت الانسانم د ان نهایت نقل صاحب دا نهایت ابن الاسیر سے وئی چی الولی اسم یکو علی جماعتن کثیرہ د یو داس دا چه د ده اطلاق پا دیرو ماناغانو پا دیرو, پا دیرو، پا دلو کیه گی کی مانا دلالت دی ماناغانو بانی او بیای تقریباً د مولانا د لفظ شپاڑ اس ماناغانو دی کلیدی چه ده لفظ پا شپاڑ اس ماناغانو پا استعمال دی زیتا تصرف مختصر ویمان یو مانی ده رب رب مولانا ہوئی بېم مانېدا المالک درم السید صلورم المنعم انعام کوون ان کې بنزم المعتق آزاداون کې شپغم الناصر امداد کوون کې ومه مانېدا المحب محبت کوون اتم اتابع ذ چاتهابیداری کو ان کے او نہم الجار غونډیتم وای لسمانه ابن العم د ترز وې اول یو لسمانه الحلیف چې تاسو رچا حلف کړي ملګرتیا او دو لسمانه العقیق عقیده کې ملګره دی لسم اسہر سرګانې تم وای سو لسمانه الہبت غلام تم من سم معنی د المعتق آزاد شوی غلام تا او شپارسمنه المنعم علیه چپاګی نام شوی نو د مولانا شپارسمنه غانی ان نهایت کړی سিয়ানت الانسان کی وای دغه شان د سید د لفظ ومنه راغلی د باز روایتو کې او بازو کې جایز راغلی نو دیو اطلاق و لفظ سید و مولانا الا غیر الله محمول على سید مولا <مزي> <يوزي> و دا مولانا مولانا به معنی رب کمزې چې اطلاق د لفظ د سید او د مولانا په مخلوق باندې معنی لري دا راغلي چې معنی ده دا به غځې چې کمزې کې مولانا او سید په معنی د رب دي نورب سو دا غمال شو ور رخصت محموله علیهما به معنی اخرہ او کمزه که چجراغله ده رخصت او ایجازت نو دا با پا آغزه کی چه کمزه که بلا مانا حامل شوید بیا پا کمزه نشکره اوازی تک با ایمانی و ایو های چه منگا عالم تا مولاناوی نوزمون دا مطلب ده چه دا خوده ده وستادن ندیران ساده نموستو چه او اوستا مقصد مرز ده چه تا تارشه بلشانخ کاری دا په مانا محبوب بانی ده دا زمون محبوب, دے محبوب, دے محبوب دے د او کتوی چې دا بل چا ته شرک دے نو حدیث کی راضی دوباره ابن عازب رضی الله تنحو په حدیث ته نبی علی سلام حضرت زید تصوہی انت اخونا و مولانا اعوذ بالله د الله په شرک انت اخونا ته زمنګ روره و مولانا ته زمنګ دا دارنګه نبی عليه صلوات و سلام ویلو دو ترمذي حديث دې چې من کنت ماولا هو فعلیم ماولا د چا چې زړه دوستې منو علي به هم دوستي دا حديث دې د رسول الله نو دا شرخو نه لګا دا په معنا د محبوب باندې لیکنه بیا ویل سری جائز دي انتم مولانا تے مددگار زمونگا فنصرنا علی القوم الکافرین پس امداد او ک زمون په مقابله د قوم کا پیرانو کې صورت کی سلور حصے وی اوله حصے کې اسبات د توحید په دویمه کې اسبات د رسالت دریمه کې بیان د jihad فی سبیل الله سلورما کې بیان او د انفاق فی سبیل الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الف <تصفح> لام میم الله لا اله الا هو الا هو الحي القيوم سوره ال عمران مدنی سوره ده ونزول کی نہ اعیام سوره ده پستو سورت الانفال نازل ترتیب د سورتونو درم نمبر سورت ده پستو سورت البقرہ نازل ربط او مناسبت د دې سورت د مخکې سورت سره په ډېر وجوهات ده یودا په مخکې سورت کې اثبات او د توحید د الله په دلایل عقیو پا دیکی اس بات دا توحید دے پا دبعا دا شبہی مخصوصاو د نسواراو یا مخ کی صورت کی اس بات دا توحیدو پا دلائل عقلیو پا دیکی اس بات دے دا توحید پا دلائل عقلیان نقلیان وحیو بانی بای با ترکی دا دی وجنے اور پسې متصل راوڑا یا مخ کی صورت کی جوابوناو داغ شبهونا چه آغر آتل اغر پر رسالت د یهودو ده طرف نه تیرا زنو نو پدی صورت کی داغ خلق اونا. و مزمت چه توحید ذکر که شپک زل یا مخ نو پای ترکی مخ کی صورت کې سلور مسائل ثابت اول توحید رسالت جهاد انفاق دیکم دا سلور مسلید یا مخ کی صورت کے اخر کی بالکل <سؤال> وی فن سرنا علی القوم الکافرین نو دی صورت کی دا اگ مسلی ذکر باول کی کی چداغی منکر کافر دے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم یا بقرک فاتحہ کی دریڈ لی وی منعمون لہم مغضوبون لہم نصورت البقره کې د مغظوب علیہم ذکر وشو چې يهودو نورې سورته ال عمران کې د زوالینو ذکر کې چې هغه نسوارا دا خو سور روابط دا دعوت دی سورته اسباده مقاصد اربعه توحید رسالت jihad انفاق یا دعوت صورت دفعہ د شبہات او د نو سواراو چراطلپ بارہ سلام خلاصہ د صورت صورت چه د نو سلور شسید اوله حصہ درش پہ تپوره دا پدی کی اس بعد توحید کئ پہ دفعہ د شبہ بانی او دا این سمن قسم دا بابو دری بابون تا اول باب والله سم ایت پوریده پدې کی دعوت توحید پدریه قسم د دلایل عقلی نقلی وحی بیا نتیجه د دلایلو او جواب اول د واردین په توحید بیا تعلیم د دعاول تصبوت بیا تزہیید فی دنیا په ذکر د حال فرعونانو او بیا ذکر د حاله بدروالو او تذلیل د دنیا او زیری امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز ده په دفع د مخصوص شبهه ده نسوارو دارنګ صورت ممتاز ده په کثرت دلایلو په عبودیت د عیسی علی السلام تقریبا درې به رشتلایلو نقطې داغه په عبودیت ذکر کوي صورت ممتاز ده په کثرت قبايهو ذکر کول د اهلي کتابو صورت ممتاز ده په ذکر د قبا د اصول او قوانینو د جماعت او صورت ممتاز دی پا شرائط و دا امیر او صورت ممتاز دی پا شان دا صحابو درنگی صورت ممتاز دی پا واقعی دا جنگ بدر او دا جنگ او حد. او صورت ممتاز دی چه اللہ دا پیغمبرانو نوادی اغستوی کتاسو که دا خیری پیغمبر راگ او دا جوندیه نو ایمان با پیر اوڑوی امداد بیکوائی دا امتیازات شو د دې سورثيونو مده آل عمران دانو په کې رستو رازی تسمیه د کل به اسم الجزر ته وایي دویم نومه دې سورثه الزهرا زکه چې دابه د قاری سے پسر زلی بل نومه دې سورثه الطیبه پاک سورثه روح المانی نقل کې د ابن عباس رضی الله عنهما چې دا مدنه کې دا سورثه نازلو او د دینوم په دی تورات کې او سوره طیبه بلنه مې سوره الامان دا امن والا سوره بلنه مې سوره التلقان دا د علومو خزانه ده بلنه مې سوره الاستغفار د استغفار ترغیب ده پکې بلې سوره المجادله دا باطلو فرقو سره جګړم پکې ده زکاتا نمونه شو الف لام میم الله فوقي په معنا د دي حروف الله لا <ميم> اله <اللا> <پمانا> <حروبو> <اللا> الا هو الحي القيوم الله چې د اندغزاد نشته بل لائق يا <یا> الله <موجودن> <اللا> موجود الله موجود د عبادت مګر دغه ولادي الحي القيوم همیشه پر ژوند دي تنظیم کوونکې د مخلوق دا دلیل یاقلی نزل عليك الكتاب دليل النقى والحي را لے گلے دے اللہ پتا وانی کتاب یعنی قران مصدق کلمات تصدیق كون کے بالحق پہ حق, حق سرا مصدق کلمات تصدیق كون کے داغ کتاب انہنے بین دے چ مخر دین دی تورات انجیل وانزل التوراۃ والانجيل دلیل النقلی را لے گلے دے تورات انجیل لارام من قبل مکید القران عظیم نہ هدل الناس دا, دا کتابونه ہدایت دخل کو د پاروان زل الفرقان اور علی گله ده اللہ فرقان فرقان معنی کتاب چې فرق را واستون کې لاله حق او باطل پمینس کې مراد د قران او دې دو بار ذکر کلی تعظیم او یا علما وې دا نزل الفرقان نه مراد څلورم کتاب چې زبور د دام کې دی اور آسمانی <سلام> کتاب تفرقان وی لکی زکه په خپل دور کې د حق او باطل تمیز ان ان با ای ای دی کوکر ان الذین کفروا بیات اللہ تخویف یا کینان نن کا سان چوکو پرې کړه ری پاتونو دال الله مازابن شدید دیر پر دې عذاب سخت والله عزیزن زنتقام الله دې غالب خاوند بدله غستو ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الله داوس دلیلے پ عبادت رسال سلام او پ قدرت دا اللہ باندې او مسالے دا توحید دا پ بل عنوان چ عالم پار شبانے اللہ دے علماء لکلی دی چدا صورت چ ہو کنا تدا نزول سنگ <سؤال> شروع <سؤال> د نجران علاقه وفد راغلیو رسول اللہ سلام خواهده شپیت کسانو تقریبا دیرال جمعت ننوطل در مازیگر در منزق ایمو د مازیگر من شو او دیران نوطل خېباري کپڑے اچولې وي هټه هټه پټونه چولو صبح لاګان را چاچا غوښ کی صحابو کې ولیدل وي موږ داسې خلک چرته نه ولیدل داغیم د ما زګر تمریز دیو د مانځ نو اړې په جمعې کې اولو تد وي موږ خپل منځو کو بیا خبرې نو مشرق طرف ته مخ او منځکو صحابه یو بل د غورې ته لاکه مخه مخ نبی عليه السلام ته اشاره وکړه چې غږ لاکه کوي پری دی چې دې منځوکی نمونځیو کړه چې منځیو کړه نو, نو بیا راال نبي عليه السلام سره کېناستل او خبرې شروع شو رسول الله سلام الله عليه وسلم د اسلام دعوت ورکړه چې تاسو اسلام قبول کړئ دو کسان په دکی وو چې هغه متکلمین السید او عاقب شپه کسانو خبرې په دې دوه کولې نبی علی سلام توي اسلم تو اسلام قبول هدي نبی علی سلام توي خان توس موږ ته دعوت راکه قد اسلمنا قبلک طلع پیغام نبی چې موږ مسلمانان شوو موږ اسلام قبول استان مخکې د نبوت نه دله مخکې موږ اسلام راوړ نبی علیہ السلام توئی تاسو دروغ وای تاسو مسلمانان نه ولی نه وي ويمنعكما من الاسلام دعواكما لله ولد تاسو اسلام نه دامنې کوي چې تاسو دا داوود چې د دا الله نه نه بانس تاسو الله ځامن دی عیسی علیہ السلام زوی دا خود اسلام خبر نه بل دار چې تاسو د صلیب عبادت کوي خنزیر وخی خورای او دا حرام ده اسلام کینش تا با شروع شو د نبی علیہ السلام تو چی خا چې تمنګ توی چې تاسو ته دے کاپیر ای چی عیسی علیہ السلام ته تاسو دا الله زوی وای نظر خو مسلمان ځان تاوی منګ ته د عیسی علیہ السلام پلا رخایا چې پلا ریسو انسانانو کی تر سو پلا معلومه منته و خا نبی علیہ السلام سره باش شروع نبی علیه سلام متداس حکمت سر خبره کئی وی تیک دستاسو دی خبره خبر سر ازر تاستو خبره کومه خبر جستاسو عقیده دا خو بلک پو یوی وی سنگا وی داره تووه چی زویه بلار سر پا بازو خوینو کی برابری کنو وی آو خبره حسین خبر نو چی تاسو ایسال سلام تا ابن الله آئی نو بیا خوب دلم بازی سپتون دا اللہ سابیتو کنو نویگورا زمان غرب ستاسو خدا یقین لے عقیدا دا چه ان ربنا حی لا یموت زمان رب ہمیشہ جو اندیرے په د مرگ نارازی و یا دا خو بالکل صحیح وای عیسی علی السلام باندې په با مرگ راضی کنه قیامت قریب په بشک او اخر کې خو بده او پات کیږي ودتلار سره په کم راکې تا خو نشو خو نشو پتا دا چ زمنگ رب قییمن علی کل شی دارش نگران ده محافظ ده یحفظه و يرزقه داغه حفاظت کی رزق ورکي ویاو و عیسی علیہ السلام صدئ اختیار شتا <متازم> نو وینا بیا ورته نبی علیہ السلام وئی تا دا پتا ده چې الله پاک لا یخپه علی شیء فی الارض ولا فی السما نہ اسمان کې داغه نسو شی پټ دی نظمکه کې لګه دیت کی, کی چرای عیسی علیہ السلام سره د علم چې اسمان او د زمکی پارسه حال باندې خبري نوې نه بیا ورته نبی علیہ السلام وای تاسو ته د افتاده چې الله پاک عیسی علیہ السلام له د مور پر رحم کی شکل جوړ کړو او او دا د تطتدا چې زمنګ رب نه خوراک کې نسکاک راغیو ته ویل چې نو زمانگرب خوراک که نسکاک که نو آغا ور توویلا چی گورا ایسا علیه سلام و او داغا مور خوراک که نکه دا در تپت ده چی ایسا علیه سلام پل مور پا خمل که پا خیط گرز ولو سنگ چی زنانا خمل گرزی بیا پیدا شویده لکه سنگ چی زنانا ماشوم پیدا کیگی بیا ولو پی ورکری شوی نو چی ربی نو آغا دا حالات پا نو نویچی نا نو بس دا دی چی پویشو یارا بس غلی شو نو داش پی تا آیاتون اللہ را ولیکو د دی اول نا تر ساک آیات پوری یا تر اسی پوری بعض علموی را نو دی نبیر سلام توی چی یو خبر را سرطو که وست چی زمان خبوطی ابن الله وایو کن نبی وایو خبت خدا ویکن دا ذداد الله پاک کلمہ ده او دا داد الله روح ده قران کو روحم استعمال شوی کلمہ استعمال شوی نبی علیہ السلام تو وی او نوې دام زمون د پاره ډیر ده او پاک خپل ګمراه کی د باندې فاسد او روان شو نو دا داری پر رات کیرا ل نو الله پر رات کوي چې ان الله یقینا الله تعالی لا يخفا نشی پټی ده عليه ما من هددنا شئ انت شئ بلا مکه کے والا فسمان اسمان کی عیسی علیہ السلام نے سمرا شیا پڑھتی ندیم معلوم ہوتا ہے وہ الوذی اللہ دے غذات کو سورکم فلارحام کے فیشا بدللی چشکلون ذرا کہتا ستا پرہیمن سوک خیسته جور کی سوک بدرنگا سوک علک سوک جنائی سوک پوران دامنو والا سوک نمگڑی دا طول تسرق خدا غده لا اله الا هو العزیز الحکیم نشت باللائق ده بادت مگر دغیو اللہ ده غالب و حکمت والا ده هو اللذی انزل الکتاب دا اس تفسیلی جواب دا غیر شروع هو اللذی انزل علیک دالالغازات چرالې گلې دې پتا باندې کتاب منو آيات محکمات باز داغینا یا تنه دې محکم غن ام الكتاب اغاصل کتاب واوخر متشابهات او نور دې متشابهات ګوراں دویل چې زمنګ په کتاب کې عيسال سلام تا ابن الله ویل شوی نو جواب خلاصه داد چې دا لفظ د متشابهات نه متشابهات چې د اغېب مانو کې او حقیقت به الله تپري دی الله خبير او کده متشابهاتو کې کی تعویل کین او تعویل به د محکمات پر وړاندې کین نو د کی کی. دی جواب خلاصہ داد چې آیاتونه دوه قسم دي بعض محکمات دي اگر اصل دی کتابی بازی متشابیحات دی مانے کا وحو حق دا متشابیح اللہ نو ابن هم دا متشابیحات دو ناری هو اللہ زی اللہ دی غزات انزل علیکل کتابا چرا لگلے دی تابانی کتاب منہو بازد دینا آیات مخکماتون آیاتو د دی مضبوط مضبوط هن ام الكتاب اگر د اصل دی کتاب و اخر او نور دی متشابهات متشابه محکمات ستا او متشابهات ستا وې علما وې محکمات هغه دې چې پې کې حکمي د حلال او د حرام متشابهات هغه چې د نه ماسې و دي لکه امام قتاده او امام زحاک او امام صدی محکمات مافیه من الحلال والحرام اغه آیاتونه چې په یی کې د حلال او د حرام حکمی نا بما اغه یوه چې محکمات ان ناسخ الذی یعمل به اغه ناسخ تویل شی چې بل بل, بل بل منسوخ کړي او پاګی عمل کولیش او متشابهات هغه منسوخ چې ایمان پر وړي شي او فعمل به نشي کول یا علماء وایي علی ابن ابي طلحه دا عبد الله ابن عباس سے اپنا نقل کوي چې محکمات سدي محکمات القران الناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفراائزه وما يؤمن وما يؤمن به وما يؤمن به ويعمل به محكمات القران غدي ناسخه تكمن سوق ناسخ اياتن غدي وحلاله او حلال او حرام دي وحدوده وفرائزه حدود ده وفرائض دي او هغه چې ایمانهم په رول شي او عملهم په کول شي او ما يؤمن به ويعمل به او متشابهات چېږي هغه دي منسوخه او مقدم او مؤخر او مثالونه دا شي او هغه آيات چې ما يؤمن به ولا يؤمل به چې ایمان په لره شي لرل شي خو عمل په نشه کوي یاد اسانه ماناو کا محکمات ما اوقف الله الخلق الا ما انا ہوں اغه چې مخلوق الله ده اغه په معنی په وکړي او متشابهات اغه دي چې د علم الله پاک د خپل ځان سره سمبال کړي یا محکمات اغه تویی چې د تاویل احتمال پکې نهي متشابهات اغه تویی چې د ډیرو تا وی لون احتمال پکې یو علماوی چې محتمات هغه توي چې هغه مستقِل فلمانا به نفسه وي متشابهات هغه دي چې هغه په مستقِل پسپلا معنا دلالت نکړي تر سوچ دې بل سره شاوځه کړي نه دي ډیر خپل د علماو پکې بیا من هو آیاتون محکمات هو نه عمل کتاب بعض داغینا یاتوندي محکمات چې اصل کتاب دي اوخررو م تشابه او نور بکې متشابه تشابي دي فعمل الذي نه في قلو بههم ځغون پس هر چ کساندي چې دغیزنو کې کوګالري فیت تغونه ما تشابه من په ساغېتاببع دا کې داغې چې متشابيدي ددي نه ا بغا فتن نه ې وغا تعويې دپاره دلهتهولو د فتننی او دپه دله تهو د طویل ددي د تفیر وما یله مويله هو الله نه پوږې نهدي په طويله او معنا مګیون وارثخون فی العلم یقولون آمنا به مزبوط خلق فلم کی وای منگی مان راواله دې پدې کُل من عند ربنا دا طولی طرفه درب زمونږ انا مولانا سید دلتیم صلوات و رحم دو قسمه دې یو هغه دې چې هغه متشابهات په سر روان دي او دایي غلطي معناګاني ګوري یو هغه چې مان په لریخو پدې کې باا سنانا کوي دا یو مسله ده اختلافي چې متشابهات او علم الله مخلوق لور کړي ده کني نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے وائی چی متشابہان تو باندے اللہ پاک مخلوق ندے پوئی کرے او دائی و راز دے دا اللہ د الله د دے نیبی میں اس امام شاپیعی رحمت اللہ لے جنا د متشابہات او علم م اللہ بعض مخلوق لور او د دوالو ایا د دلیل د ایا امام ابو حنیفه په وخت لازم مانی امام شافی په کې نه نو بس چې امام ابو حنیفه وقف لازم شون او بیا لاغه مانا که وقف نکې نو د امام شافی مانا ثابتې لکه امام ابو حنیفه صاحب مانا کو ماول اغاوای چې و ما یعلمو تعویلہو الا الله وقف لازمون د کنے می بس نپوېګي په معنا د متشابهات مگر صرف سوک یوالا پوېګي بس اوس دا استاد لکلام ور راسخون فی العلم یا قولونا آمنا بهی مضبوط خلق پا علم کچی دی اغی وائی چه منگا ایمان را وڑی دے پدی کلو من عندی ربنا دا طولی طرف دراب زمونگنا ای پا کنور تابیلون انکی چکا مسئی علمان دی مضبوط علم والا اغی پا کې بس د قوی چې آمنا بهی بس, به بس زمین ایمان چل چار پکې نه او امام شافعي سې وای چې پويږي علما په ماغه د शिवाय و ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم دلته به وقفه نه پويږي په معنا د متشابهاتو مگر یو الله پويږي او مضبوط خلق په علم کې چې دین واغه پويږي نو آغا وی اللہم پوئی گی لویل علمان پوئی گی ارمولان پوئی یا قولونا آمنا بیهی نو چی پوئی گی نو آغی بیاوی چی منگی مان را وڑے دے پدین اندرولانوار والا لی کلی دی چی دا نزاع نزاعی لفزی دا امام سیب چی نه نپوئی د دا متشابحات وو مطلب بانی مفلوق صرف یا اللہ پوئی نو هغه مانی حقیقی مورا وما يعلم تاويله الا الله بس یو الله په تیږي مخلوق امام شافعي سپ کی وی چې پوئږي په هغه معنی مجازي ا دی معنی مجازي نه ایمان سره مخالفت نه کوي ها هغه و چې مجازي معنی وجودا شه ده خو حقيقي معنی یو الله تعالی ده نذابیا نزاې لفظي ده ها کله کله دشي داغه خبر وي درېشلې او شپېته یو شریکه نه ایو سړی مزدور بوتل او کار نو لا هغه مالک بہت ویلا وي درېشل روپي بدل در کومه زمادہ کارو خو د شپې تر روپي غته دیاري وګرو اواغه مزدور بوتل نه کاکا شپې تر روپي راکې کومې ګنني کوم مثلا مالک بوتل چې درېشل نه سیوای روپي نه در کومه او مزدور بوتل چې د رسپیتونه یو روپیم کار نه کوه هغه وی دریشلې لار کومه او د بوتل شپې ته بارا کی خبرې نه خوړه یو خیار سره پیراغه وی ورونه بس تاسو اوس لنجا جوړه کړې د دریشلې شپې ته یو شی دی دریشلې شپې ته یو شی دی چې هغه څوک به او خبره جوړه نه نده دی مامانو مينس خبره جوړه ده امام سب چوي نه بيغي حقيقي معنا باندې مخلوق نه بيغي او الله کوي امام شافعي سب چوي مخلوق کويغي راسخين پر علم نو هغه معنی مجازيا صحيح وا ور العلم مزبوط خلق فعلمكين راسخون پر علم هغه خلق دي چې العالم العامل بما عالمة عالمة. علم المتبع لما علم اغه عالم چې کم علم او سرای اغه عمل کوي چې سو ته معلومي داغه تابیداری یا علماوی چې راسخون په علم داغه خلق دي چې داغه په ماره پهت کې شک نه سہی شان ور راسخون فی العلم مضبوط خلق پہ علم کی بازی علماء و راسخ پہ علم سو کی چہ چہ پہ علم کی سلو راشیہ مند لے کی دی اتقوا بینہ ہوا بین اللہ يرد دودر پمنس کی التواضع بینہ و د مخلوق و منس کی عاجزی کے جان کے تکبر نہ راولی والزهد بینه و بین الناس د دو د خلکو مینس کی د کې بیرغبتی زهد او پرېزګاری والمجاهده بینه و بین نفسه د دو د نفس مینس کی مجاهده د دا سی پتونځ په ګراشي د با مضبوط علم والے مضبوط علم والا د تنو چې بدانی مضبوطی دا علم مزگوطیا جدا شهره یا قولونا آغیوی به نابیهی منگی را وڑی دے پدی کل من عندی ربینا دا طولی ترپ دراب زمنگنا وما یا ذکر ایلا اولو لالباب پندو نسیت نالی مگر خاون دان دا قل نگو ردادی دا, دا متشابحات ون لپز دا ایبن بس اللہ تے پریدا او کمانے که نو ایبن پمانا د محبوب باندی والا محکمات باند باند باند مطابق رنا لا توځو قلووب بعد د ا هديتنا لا نام منلهدون کا راحمان اوس تعلیم د دوعا لتهصب دی باپرسې رازونه کې نواس چې تابانې سر و ش، له منږ مزګد ک په په رنا ې زمونګ راباله توځغ قلووب مکهګزلوونه زمونګ بعد د هديتنا. پس د نه چې ته هدایت کړړی د منګتان له نامې ندول کار ررحمان اوباخهمونږ ته د خپل طرف نهې رباني ان کاتل واب یا ټین باخ نه کوون کې رب نه ان الناس دا تعلیم د علتې داولې دوعا چې ولې زضلو نه مکلګه زکه قیامت ورځ ده کنه الته په پیدا کې ان رب نے رب زمنګ انک جامع الناس یقینا تی جمع کون کې دخل کولی او مینا غیر زتا لا ريب فيه چې هیڅ شک نشته پايي کې چې هغه قیامت ورځ ده ان الله یقینا الله لا يخلف الميعاد خلاف نکي د خپل وعده نه ان الذين كفروا تزهد په دنیا یقینا نگه کسان چکا پیران لن تغنیان هم اموالو هم والاولادو هم من اللہ شیعا اس پیدا بورنکی دیتا دا دا دا مالو ناو ناولاد دا لا دا عذاب نس شیع و اولائی که هم و قودو نارو دا کسانم دیدی خشاک دور کدعا بی آل فرعون والذین من قبلهم حال دا دا دا دا حال د آل فرعون دیم او داې ک سانو دی چې پخوادی نه تیر شوو عادادوسمموودان ضبو به آیاې نه نسبت د درغې کړړو زمنګه یادتوننو تا فخ ظم الله بزونهو بهم پس نیولیو د لر الله په سبب دګناونو ددو والله هو شدید د والله سخت ذاب والله قل دی نه کفرو دا قدع بی آل دا مشابہت پسکے دے یا <coughs> فدارے چی دا حال په تکزیب کی لکا دا فرعونی آنے اہم تکزیب کو دیم کئی یا دا دے چې دیب الله پاکونی سی پا با عذاب بانے لکا سنگے چې پرعونی آنے یا دا متعلق دے دا دا غی قول سرا چی لن تغنی عنہم اموالہم والاولادوہم من الله شیعہ کاپروله به دهغې معلوونه اوات پیدا نه وررکې لکه پر اوونیانلی چې نه ورکیکومت د غ سره خو پیدا ولا وررنګقلله قل کا فرواغې کسانوته چې کاپیران دي سر توغ ستغلبونا زر دی چې تاسو به کمزوری کړی شي و توشرونه او را جمبه کړړی شي اللهجهنممه جههننم تهبي حاد او ډیر نه کاره پرې د جهننم ابو صالح سے ویدہ آیت اغه وخت راغلو چپ یہو چکم دے ډیر زیات خوشاله چکل غزوی خودو شو یا بدر کے سے صحابہ شهیدان شون دے او باز علماء وئی دا آیت اغه وخت راغلو چې نبی علیہ السلام کلا د بدر نوابه شو نو يهود نبی بيلي سلام ته وي چې تا د دې خلکو سره جنگ وکړ چې هغه په جنگ نه پیدا که تم سره مخامخ شوینه تا ته په توله کې چې موږ سره الله یتراولیک بوا یی کسانو تچ کا پیران دی زر دے چ غالب بشی ستو نظر دے چ کمزوری بکڑے شی وتحشرون الی جهنم اور جاؤ بکڑے شی جهنم تاوب اسلامہاد او ډیر نہ کر پرشترا جهنم قد کان الکوم ایتن دا او دغه خطاب د مؤمنانو ته لټشجیر چې زراور شي ګور تاسو د الله یو لوی نثر علیګل د بدر واقعه کړه چې 313 په نهنمو 111 کافرانو زورور کړي یا خطاب د یهودو سره او کافرو سره چې دی واقعینه عبرتواله اے کافرو دا کمزوری وکمزور کیګل کړه بدر کې چې کافر کمزوري شو پادکان لکم آیا پتاخی سرشتری تاسود پارا نخافی فی اتینی پا بارداغی دو ڈالو کی ایل تا قطا چی دوارا مخامخ شوی یو د مومنانو ڈالو دویمان دا کپیرو په بدر کیا دی مومنانو تیدادو تین سو تیرا نو سو نحنیم سوا فتونطقااتلو فيسبيل الله وخرى کاافه یو ډله چې جههادي کو د الله پهلاره کېو ب ډله کاافوه مسلمانانوجهها الله د پااره کو ب کافرهوه شیتان د پاه جګې یا راونه هم سلهم رأية العيد لدل د یو بللهه دل تا چې چه یاراو نه هم زمیر مسلمانانو تم راجیده و کاپیرو تم. مسلمانانو کاپیران لیدل دوچند خپل زال. او کاپیرانو مسلمانان لیدل دوچند اینی یو بلو تدیر دیر دیر. ام دا واقعان چه کلا صورت انفال که رازی نو چوالی سیت لگ روانوئی سلور رو سلوئی. رو سلو سورة الانفال لسما سفارا بالكل داول محدد لسما سفارا اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم 44 وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ <سؤال> أَهَمَّتَهُمْ إِذْ تَلْتَقُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ كَلَئِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ كَلَئِ تُخَذَلُ تَسْتَضَاعُ كَافِرَان ازیل تا قیتون کلی چه مخامخشوی تاسو فی اعیونکم قلیلا پس ترگوست تاسو کی لگا گو رکا پیر تاس تا لخکارکل ویقللکم فی اعیونهم او لگی خکارکلی تاسو پس ترگو ددائی که لیا قضی اللہ امرن کان مفعولا دید پارا چه پورا که کار چه اغا خامخاکی دون که دید نوځل تا ګورا دلته وی چې یو بل ته الله پاک لغکارا کوي تاسو ته غي لغکارا کوي لغ. او تاسو یې غي ته لغکارا کوي دلته وی یو بل ته لغ لغکارا لغ کوي او د دې وی چې یارو نہم مثلیهم رای ال عین یو بل یې د خپل ځان د چن لیدو ولې دوه د سترګو نمات ته وځو کوي یو د جنگ ابتدایي حالت دویمه د جنگ وساتو مینس دلته د جنگ وسد بیانې او سوره انفال کې ابتدایي حالت دی مطلب حالت کې چلا جنگي نو شروع کړي نو دیوبل ته الله پاک کم خکارا کول مسلمانانو چې بده کاپیرانو ته قتل نو کسانو ته خکارا کېدل کا پران چې وو مسلمانانو تک قتل نه یو سو کسان دديد پاران چې ديد دی یو بل نه ونيريږي زلور شي او جنگ شو بی. زه کدا یو تاريخي جنگو کدا پاتشیو به تاریخ به غډ نو دا غفتل الله چې دیو جنگي نو دا یو بل ته لګ زګ اسکار کول چې ونيريږي او جنگ نو کله چې جنگ شروع شو نو بیا د اغینا پس یو بلته په دې مینس کې ډېر ډېر خياره کېدل چې مسلمانانو به کاپیرانو تکتل نو ابو ته ډېر خياره کېدل کاپیرانو به مسلمانانو تکتل نو د ابو ته ډېر خياره کېدل وس ولی وس جنگ شروع شي کنا بیا سو کثرت او قلت ته نو ګوري خو بیا دا سوچي چې جوړه منګ لښو واغې ډېر شواغې زم مرګ لري ډیرو وجل او شابه زور و لګاوه او سړې په هغه وخت کې بیا جنگ کې ډېر زور لګی چې دوی خوښ شي کله اول خو یې کومه پر دوا او چې جنگ کې دنه وشو کنه نو بیا سړې وې چې په اسمان یو کپزمکه خوځدا دښمن مې اوس مړته عمل دې په ګوت راشي نو دا چې دې کم ښکارا کې دوی ته کا پیر دې ښکارا کې دل نو خیال بيدو زم عمرګری به ډېر وځلی هغه وسم ډېر دې من کم شو نو شابه زور و لګوي نو چریته بدیل خاره کی دیر دل نو الهه کا زوری منږ نه دیر وجلی دی وسم دی شپه زور په ولاګو چی خزنګ جنگوشي نو چی جنگوشو نو پته کوم مسلمانانو حاصل کړه نو دا دنیا تخاره شو چدری سو ودیار لس خلق چغی سره تورم دبره نه ویني زم نه وی و سلیم نه وی تولخ پیبلخ پیادل او سو پسو او هغه پاره زوره ور او کا پیرانو چې نه هلم سودار سبانه برابر زوره ور شوا کې چې د خلکو گیمانه تا دا الله خدای له دنیا ته وَإِنَّ الَّذِينَ فِي ذَٰلِكَ خَاشِعُونَ وَلَا يُعِيدُ بِنَصْرِهِ ٱللَّهُ مَظْبُطَ إِلَى خَلِّ الْإِمْدَادِ مَنْ يَشَاءُ ٱلچَوَارِي إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ يَقِينًا فَدِيكِ خَامَ خَيْبَرَتْ دَاعِقَلْ مَنْ دُدْ پَارَا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ از تزلیل د دنیا زوین لین ناسی خیستخکر اکرشوی دی خلکو تا حب و شحوات من کول دو خوائشات و سرا من النسائی دا زنانونا والبنینو دا زامنونا والقناتویر المقنطورا او دانی خزانو جمک لشونا من الزهب والفضوار دسرو زرو دسپنو زرونا والخیل المصوّمان او داغی سنو نشاندارونا والنعامو د سارونا والحرسو د دا فسلنا ذالک متاؤ الحیات الدنیا دا سکد جند دنیا دا واللہو عنده حسن المعاب او الله چه دے دین لاسر خستہ زیدرہ گرزی دو دے اکثر خلق پدید دنیا کی پدیشیاب کی مقتلائی مرگ و لراش او اس تیارے نہیں اول انسان نہ دے چلہ خوفت پوچھو لگتا کلاشی کنا بالغ شی معصوم خذا مرفول مرفوع اول, اول دا سوچ دائی چذب وعدہ کو نو بیسی گتی پدی ایراده چیزا با وعده کومه. کور با جوڑو ما و ناوی لبا سرکو ما و سپین کومه و دا کومه نو یا سو کالا خو پدی که ولی. نو بیا چه وعده وشی نو دا غینا پس دیو یرا و خوران تیر شو دین که خدمت کومه خود چه و سو کمیار دا کور والامی و وزید بیخی نو ډره رانې چې اللهه ل یو پهچ دورا کې که نه نوځ تی سره به دومرې چې دا سره مشغلی. نه چې بیا والله الله پهچوررکې نو بیا ورتهخه ووي چې اوخ تا ګوره ماله مار ک دالی ک دا نو ما له به کایکله جوړی نو بیا دی لګیا د نول الق نه من ظهې وال حظه سر سپ في کار چې دغه شي نو بیا د ددین کار به وکم نو یاره ما سره سوورلی نه شته نول خیلی مست بیاغیمن ل تر سورلی پیدا. نو بیا و یارم وس ووا یا میخه په کار د پیو کار خرابی مړه سار وختی اولزه اول په ګر مه پټول ګاونون او لې چررت ل نه ش د دی نه چې پین نو بیا ځان لغ یا میخواوالی بچول و لنګ په نو چې دالهوالی نو بیا لګه خو تش په دییال پې تړل نه که نه نه غواړی بیا غواړي نو بیا وال هر بس به کټ کري غېله بیا کټ کوې را وړ او تاچی بیا دغې نه ګارې کي چې یې خوالی بیا له ګونو یاره لې به لاپین بیا نو بیا بله ګی نو بس بیا به پجمات کې نه ټول ور غې نه طویل. دا ټوله زندگی بس په دې کې تیر شي اخر ملک الموت راشي ساته واخلي او د ایسمونه اخرت ته پاتې شي دا, دا خو د دنیا ګټو کن خطه اخرت له دې سمونه کړه ایسمونه کړه راشه عملو خه ما اغه دا چې دنیا له خو لګي چې جنت ته پاره سمهنه ته وکړه اغه د پاره د سوچ نه لري اللاي ذالک متاول حیات دنیا دا سکد چوند دنیا دا والله عنده حسن المآب او الله چې دی نو د لاسره استا زید راګر زیدو دے قل اؤنبئوکم بخیر من زالکم وای اې خبر کوم تاسو تا په تاسو لپاره په غوړه عمل د ذکر ستاسو نا لِلَّذِينَ الذي نه رَبِّهِمْ رب ان دربم د پردی کسانو چې ځانې بچکو دګناان په نز درب دهغې باې جنناتونجنتونونه به تجری چې وږ بام منتهې هل انار لاندې د وو دغ نه نروونم خالیدي نه في ها او عظمتیا به طرف الله نا والله هو بصیرم بالعباد الله پاک دې دن کې له خپل بندگان وباندی الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا دا بندگان څوک دي مانا هم الذين دا کساندی یا قولونا چیغی وی رب بنا زمانگ رب ایننا آمننا یقنن منگی مان روڑی دیم فاغفر لنا زنوبنا بس بخناو کمانگ تزمانگ دو گناو نو واقینا عذابنار او سات منگ دو عذاب, عذاب دورنام اصوابی <سوالت> دینا دغا کسان دی صبرناک و اصوادیقی نو رشتی نی صبرناک دلات و حقونو پا ادا کولوکی گناونو نزان بچکولوکی لوگی او تکلیپونو موسیبتونوکی و اصوادیقی نو رشتی نی دی ایمانونو کی شرک و ناروا نه کئ خلکو تر اشتیاوی دروغ نه وی والقانطینا تابیدار دی د الله انی المسلین واجو علماء وی منځ گزار دی یا القانطین معنا اطواع عند الله تابدار کون کریم والمنفقین خرج کو انکی لري خپل مالونو ده الله پلارکه والمستغفرین بالاصحار او بخنا گفتن کی دل لانا ده پشمنی پټم کی الله اکبر والمستغفرین بالاصحار بخنار ټم ډیر اخره ها کوشش کو چې الله نه بخنه واړه خدا ده پشمنی ټم چې دینو ډېر مزیدار دین والمستغفرین بالاصحار وَلَمَا وَلِكَ لِلِي <Provide> تَبْصِيرِ قُرْتُبِي وَاِدَىٰ <وی دا> أَسْحَارِ زَكَوِينَ <زکاوی خوانت> چِ وَهُوَ وَقْتُ عِجَابَتِ دُعَاءِ دا پیشمانی تیم نره دادو دعا دا قبل دو تیم ده داغ وقت که منگا او دیو, دیو نسوک سوک چه خوب که بیا نر کھٹی را ودیزه که زمونږ دواغا نه قبل نه نکت ضرورت لري بخنه غواړي رزق غواړي بل څه غواړي لږ به تکلیف تیرې پېشمنی به پاسي الله الله یعقوب علی السلام پبارکه پرته پرتبی نقل کړي دی دی یو یوسف علی السلام سره خودیورونه ډیر ناروا کړي کوی کویته ورځول او پلار غریب دمره خپخه پکړو چې نظر یې بالکل ختم شو چه کلپ تولگیر چه دا یوسف علیه سلام بادشاو او خلق تا حقیقت معلوم شو چې غشر مخنر خوڑلی نو دی رال لنم بابا توی چه بابا موند پار بخنو وارا استغفر لنا یاقوب علیه سلامو توی سو فا استغفر لکم ربی زرده چیز بستاسود پارا در ربن بخنه و غالما داریکی بخنه و نغخت صوفا استغفرو لکوم زرده چیز بزل بخنه و غالما داولی پرتبی و ای اخر هوی لسحر یو پکی دا قولی چی دا دعای پیشمنی تیم تر استکرا چی دشپی پا تحجدو کی بدل در ربن دعا گانی و غالما دکدی وقتی خیل قبلی او ای نبی علیہ الصلات والسلام د جبرئیل علیہ السلام نن کا پوسوک چه ای جبرئیلا لګراته دا وایا ای لیل اسما د شپې پک مه سکی دعاخه قبلېږي چې زه دعا, دعا وغواړم نو جبرئیل علیہ السلام وتو ای لا ادری غیر ان العرش يهتز عند السحر نور خو نه کوې ګما ارواح برب دعا قبلیں یو خبر او, او راچدا پېشمني پټم کې دا الله پاک دا عرش دِنو د چې دا ډېر قیمتي دی نه ښا غیر ان العرش يهتز عند السحر الله الله والمستغفرين بالاصحاب بخانه وختن کې دا لانا د پښمنۍ په ټیم کې امام مغل رحمت الله له فرمایې کله چې امت کې بنزلس کا ساندا سیوي چې هغه د الله نه باخانه غواړي کله او پنځې پنځې ګراته باخانه غواړي نو دا ټول امت به الله دا غې د استغفار په وجو دنیا د عذاب نه بچ کی استغفار دومره ګټه پیدا دی او ایستر پاردسی او وزیپادا گرنان ار سلکار کی گورا؟ سلکار کی؟ چه سستاپا کاری گرنی نوح علیہ السلام سورت نوح الگراوالوی پیدیو گوری شاوی نرام نهشتما سیپارا سورای سورای نوح ګورسم ف لسم غ فرروه په کوم ان نه هوکان نه غپه نووهې سرړغوي چې ما خپل قوم تهویللیلو زما قوه بخنه غړي د خپل را بنا ان نه هوکان د بخ نه کوون کې۔ یو پیدې داد چې الله ورته بخنوکي دویم یورسل سماع علیکم میدرا را روبلی ګباران پتا سو باندې شیبی شیبی تم پټن بدر باندې باران کوي دریم ویمددکم باموال امداد دوه کستا سو په مالونو باندې چې غریب نو استقبار له زور ورکا سلورم امداه او کیستا سو پزامنوباندې نارینا اولاد په کارې نو استغفار لا زور ورکا پینځم ويجعل لکم جنات ويجعل لکم جنات او بغرزستا سود پارا غو نا او شپغم ويجعل لکم انهارا او بغرزستا سود پارا نیرونا نو دا ټول د استغفار په دی دی چی دی دیکھ اس تا کم ضرورتی نوی استغفاروائیا اللہو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وی اللہ لقمان حکیم سے ویوزل بچی توائی یا بنی یا لا یکنی دی کو اکیسا من کا یو نا دی بالاسحاری وانتا نائمون اے بچوڑیا ورے چرک دستان دی روخیار نشی چغه پېشمنیکې تبانګونه وایو ته پیغامو دی هغه بانګونه وایو ته ودې یونادی بال احاره وان تنائم دی دی وړي موسم کنه دی خاص کار داس پرله چې راشي کنه دی ته په دې وخت کې سارو وختي دموږ ته مرغې و تورانه کوته سو کوې سو کو ته باجونه کوې تورغه وني ده او ګدغه وني لکی دا څو وخت چې لپرناوله غیرو دا وازه شروع کی. نو د پنځپیر شیخ صاحب مدذل اله العالي کله جزمدذل اله العالي او امام مرابطه موجوده شیخ صاحب او کله چې رحمت الله علیه نبی علی ابو مشر شیخ صاحب نو موجوده شیخ صاحب مدذل اله العالي په ویلا وې او کله چې تاسو له چې تاسو پته ده چې دا تورانه کچې دا څارکې आवाज کې دا, دا سوي دا پدې ونه کې او لاندې دا سړې چی کنه اکثر فروتي ودې نصارټې مې نو سری یو په او خپل خو یو را سير وانو ځاړ په دې کټ کې پروت دا ترانه کوي په دې ونه کې ناشتي او اواز کې چې چپکا چپکا چینګوینګ پروت ده چپ چپ چینګوینګ پروت ده نو دا وې چې دا سړې را وانو ځاړ پروت نو هغه د قصې خندګانې کې ویل کړه چې تاسو پات نو وختي پاسا نبی علی سلام فرمای چې زما د امت خیر چي پیدا چي دا هغه وختي پاتې دوکه دا چې څومره وختي پاتې دي شي خاله او وختي بالا پاسې چې د شپې په وحوده شي مونږ ته مشکلداري چې مونږ د شپې نه ودکی وکنه هرور ادم فیسبوک دی که څه شي دا خو چې موبایل دی وانه ستنه بیا څوک کتابونه غوږوري خدای رب د خوږ درغلي چې فیسبوک غوږې دارل زوی نه خوښ ته نو تبوې دا ودې واغه باندې مشکي پوری پدې کېلا کیږي هوا خود کېګا نه پېښمنی پم پاسېږي سار بم پاسېږي او چې تنو ود کېګا نو سار مز پېښمنه سچې سار مز بم نه قزاې الله والمستغفرین بالاسهار او با خنا غفتن کې دا لانا د پېښمنی په ټایم کې شاہید اللہ امنہو لا الہ الا ہو والملائکتو و اولو العلم قائم بالقسط شاہید اللہ اوزددی زینہ دویم باب شروع قی آیت نمبر پچیس پنزیش پوری پڑی کی اس باد توحید کی او پاگی کی دری قسم دلائل ویم پاگی دری دلائل بیا نتیجې د دلایلو او بیا دویم جواب د شبهه ده نسواراو بیا طریقه د دعوت او تشجيع عل التبليغ او بیان کړي د حال د يهود او بیان کړي د اثبات د قیامت شاهد الله انه لا اله الا هو شہد <شاهد> الله منګ واي کړي د الله یا بیان کړي دی الله یا په سل کړي د الله شهد الله شهادت د الله پاک په قران عظیم کې بدریس ځنوانی ذکر دی یو په خپل توحید لکه دلته شهد الله لا اله الا الله دويم شهادت د الله پاک او حقانيت د قران سورته نساء لغراوالوي 186 سپاراش پغانه لكن الله يشهد بما انزل بما انزل اليك انزله بعلمه لكن الله يشهد لكن الله गवाही કે بما انزل اليك باغ چرالې ګلې دي تاته انزله بعلمه رالې ګلې د الله دې لپاره په له فلسرا والملائکه او پرشتی چه د نو آغام دا گوائی کوي وکفا بی اللہ او کافی ده اللہ گوام نو گور اللہ کن اللہ ہو یشحادو بی ما انزلا الائی کا انزلا ہو بی علمی ہی لیکن اللہ گوائی کئی پاگی چه تا تیرا لی گلی دی چه سر را لی گلی نو اللہ ایز دا گوائی کوم چه تما تا معلومی د تا دی لائی قیز کمیتات دا کتاب راولی دریم شهادت الله پر رسالت د رسول الله چې کافر وي تر رسول الله نه الله وی زګوایم چې ته زماره رسولي سوره اراات نمبر 43 کې سپالا دیار لسما سوره اراات اخیری آیت ده د سورۃ ويقول الذين كفروا لست مرسلا پ کفا اپل لاشهید دمبني ی واب نه کوم وې عده هو الم کتاب وای هغه کسان چې کاپرانې لاستمر ساله نئ تلیږلی شو په غمبره تاړو په نه قل کفا بالله شهيدا بيني وبينكم تورته واي کافی ده الله گواذ ما استاد سمن سکیم چې زده الله رسول امام ومن عنده علم الكتاب اوا رسول چې دا غسر ده علم د کتاب اغام ده دی غوا ده جبريل عليه السلام نو ګور شہید اللہ بیان کڑے دے اللہ یا گوائی کڑے دا اللہ انہو شاندہ دے لا الہا نشتہ باللائق دے بادت اللہ ہوا مگر دا غیو اللہ دے والمالائک دا پرشتیم دا گوائی کئی پرشتو گوائی صورت سوافات اول کی بیارا جیوہ سوافات سوافات اخر کیوئی انہا الہکم لواحد وله علمقا ایمن بلکس او خواندان د اعلمم اغم د الله د توید کوی کوي او ایمن په داسې حال کې چې د الله ولاړې بالقصې په انصاب سره قاً من حال دی د لپس د الله نهله چې کمم په شاید الله کې د په داسې حال کې چې د الله تله ولاړ دی په انصاب. نشتب لائق عبادت مگر دغه یو الله دې چې غالب حکمت والا لري مولانا سیبو قرطبی لیکلي په آیت کې دلیل دی په فضیلت د عالمانو باندې ولا وجسد زکا چې دلته الله پاک په شهادت کې د خپل شهادت سره نمد پرشتو د علماو یوزیک که په انسانانو کې د عالمانو نه به تر بل سو نو الله پاک به دا غوینو ذکر کړې په ټول مخلوق کې په انسانانو کې به تر خلک عالمانو نو زکر الله پاک او اولو العلم ذکر او قرطبی لیکلي دي کله علم نه به تر شه نو الله بخبل نه به تویل وې چې زمانه به د دې سوال ډیر الله نبی تسوی وقور ربی زدنی علم وای چې اے زما ربا زما علم مال نورو زیات دا علم نه بل وی شی نشته خو کاش کده خلکو شوق د علم سره دا علم ترپ تا د توجود ا خلق نه ورک علم نه پارا من سره وخت نشته او دا لنبی ویلی دي چې ان العلماء اورثه الامریا یقینا عالمان دا د انبیا وارثان دي قد دین بل بهتر شوی الله با غیات نبی علی السلام با غیات کړه وی چپلانه او نبی وارث ته کنا عالم ولیا نو علما چې دینو دا د انبیا وارثان دي خا جی نو علم دیر لوی شهر شاهد الله ان لا اله الا الله گواہی کړه د الله شان داده مستبل لائق عبادت ما ګرځاوی ولاړی والملائکۃ پرشتیم دا گواہی کوي او اولو العلم خواندان دیلم اغه هم دا گواہی کوي قائما بالقسط صدا سه حال کې چې الله ولارد په انصاف لا اله الا هو العزیز الحکیم دلته ګوره دا لا اله الا هو د زل اول زلي ذکر ک د شهادت لپاره چې الله د شهادت کیدا دویم ځل نتیجه شوخه څه مطلب چې الله ګواہی کوي چې لا اله الا هو پرشتيوم دا ګواہی کوي عالمانوم دا ګواہی کوي نو ټوم د عقیده جوړا کې چې لا اله الا هو نتیجه دا شو چې لا اله الا هو العزیز الحکیم نشتبل الہ مگر دا غوی ولاله چې غالب او حکمت ولاله ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین کامل چدېنو د الله په زبان یې غده اسلام دا تفصیلی جواب دی د نسواراو د شبه نسواراو اغه دا وین چې زمنګ کتابونو کې عیسا علی سلام ته ابن الله ویل نو جواب چی دینا دینا چی دینا دینا نو دا لري چې صحیح دین او مقبول دین خدای اسلام دی چې دین اسلام خلاب دین او دا پکی چا راځان نه ور دن نه کړی دی ان الدين عند الله الاسلام یقینندی دې مقبول چدې نو د الله په زبان هغه دې اسلام وا مختلف الذين او تل کتابه او اختلاف نو کړی غي کسانو چې اور کریسه اور ته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغین چرغله وږي تاعلم باغي هم بینهم پس دوه جذتن پس فلمینس کی داو خلق زت شروع کو نه اختلاف شروع ومن ی پور به آیا الله چا چې پپرو کو پایتونو د الله فن الله حساب یاقین الله ظر حسابتهون کې دعوت ک جګړی کې تا سرانو فپل طور تووا اسلام تو وجه للله ومنباني ماته ب کړړی د زات فل د پاراده الله اوغ چا تا ب کړی دی چې سووک زما تا قل للذين اوتوا الكتاب واياك اسان تا چور کتاب والاميين اواميان تمويا چايله کتاب نه دي ورکرشه ني عرب ہوتا اسلمتم ايتا سوا غاړهک دي ده الله حکم تا يعني استفهام تقريري دي غاړه کي دي استفهام پماند امر فَإِنْ أَسْلَمُكَ چېرې د غړا کې خدانو فقہ دې ته د او پتا کې سره دې پسمن لارشو وَإِنْ تَوَلَّوْكَ چېرته دې واوړې دل نو جزاء محذوف قد فلا باص عليك پتا سو ګنا نشتا فَإِنَّ مَالِكَ الْبَلاغ يَقِينًا پتا دې رسول وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد أَوَلَا لِذُنْكَ دې پس پلو بندګانو إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَجْفِي فِي التَّبْلِيغ یقینا نا کسان چې هغه کفر کوي پایتونو د الله او یقتلون النبیین بغیر حقین او وجن پیغمبران په جرم بنی اسرائیل ډیر پیغمبران وژلو او سره پیغمبران نو یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس او وجن کسان چې حکم کې په انصاف باندې د خلقونه آمرین بالمعروف ناهین عن المنکر او وجن مفسرین وای په یو رس کې دری سلویخ انبیاء و جیو. او ایک سو, ایک سو ستر نکان خلق دا انبیاء و مرگری و جیو. دوم یو قول کده قرطبی و اید. وی در رس کې و ستیم که دری پیغمبران شیدان کردن. او په آخر کې تقریبا ایک سو بار عابدان د بنی اسرائیلو و شیدان پیدن. داسِ ظالمان حدیث, حدیث کی راضی نبی علیہ السلام علی پرمائیں بِسَلْ قَوْمُ قَوْمٌ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ من, مِنَ النَّاسِ آغا خلق دیرناکار خلق دیں چه ظالمان آغا خلق وجنی چه کم خلقو تا دیم صاحب خبرک حق خلقو توائینو دیم وبئس القوم مقام لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر دیر نا کار دے هغه خلک چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر نکي او قرطبی کلی دی چې دا آیت دلیل دی په دې چې امر بالمعروف او نهی عن دا په مخکنو امتونو باندې واجب وای دا کې په او دقه جده رسالت پیدا ادا ده او دقه چې کم ده نه نبوت او د خلافت پیدا ادا ده فبشرهم بعذاب الیم فذیر ورکه دې ته په عذاب درناک اولائک الذین حبتت اعمالهم فی الدنيا والآخرة دا کسان دي چې بربادی اعمال د دې په دنیا او آخرت کې من مناصری او نب د د د پاه سوکم دایان،لم تر ای الذي نه او تو نصيب من کتاب. آیاتنګورغ سانو ته او دی ځ حال د ی ذکر کاررکي. لا ترل ل نه ته نګورې کسانو ته اوو نی په منن کتاب چې ورکې شوي د ایته لګونه کې پرخده کتاب نه ی د اوونه ایله کتاب الله رابللی شغې د الله کتاب تلی یخکومه با نه هم د د دا کتاب دهغې په منځ کېسممه یاته والله فری کوم بیا اوړی وړله د داناوه هم او دیوی ایراس کون که میشا زالی که دا ایراس دی زکا کئی بی انهم زکا دی چی و قالو دی ویلیولن تمسنن نار ایچ چره براو نرسیگی منگ تاور الا ایام مادوداتین مگر یو سورز دشمیر و غرهم فی دینهم دوکه کې چولیو دی لرپ دیند دی که ما کانو یفترون اغا چی و دی کم دروغی جوڑا وال ما کانو یفترون اغا چی و کم دروغی جوڑا فکه فیضا جمعنا هوم سرنگی خال بیده کله کل چرا جمع کومن دی لارالی یومی نغیر زیتا لاری بفیهی چی اشک اش نیشتی پایی که وو فید کلو نفسی ثبت او پورا بدلی بورک دی شیری او نفس تا داغی چی کم عملی کل دی و هم لا یوزلمونو دی بانی بظلم نشکالی پولی اللہ هم ممالی کلملک اوس دی جای ندرین باب تر آیت ریا سات پوری پدې کې اسباد توحید په دلایل عقلیو او, او ترق د موالاتو بیا توحید په اوخروی او تیزی ورکه په اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او بیا جواب تفصیلی د شبهه د نسواراو او تقریبا دلایل په 25 ذکر کی او د رییشنو کې د پاپ د عیسا علیه السلام اعلان د مباهلی رې او بیا نتیجه پ الله هممال کلمل کې اوای چې یا الله الله هم پهاصل کې یاله که یا هرپنی دا ح شو آخر ک یا مشدت من مشدد عیوا د یا نه شو. قول للهम्मा وای الله مالک الملک اے بادشاہ بادشاہانو تو دل ملک من تشا تو ور کے بادشاہی چل چ تو غواڑے وطن ذوال ملک مم من تشا اواخ تو بادشاہی چان چ تو غواڑے دنیا حکومت او یا در دین بادشایی ورکی چاله چه تو گواری پیغمبری و لورکی، علم و لورکی، او اخلی این بادشایی نیزت چانه چه تو گواری تو عز و من تشا، او یا تو تلملک د دنیا حکومت مان نا و نام، ورکی چاله چه تو گواری و اخلی در چانه چه تو گواری، من تشا مانا ما غختل و خواخیدل نا، زکا در بیدین خلق خدا اللہ خواخ نیو بادشاہان چی نو چی کلا اللہ دا خلقو نخوشالی نو اللہ پی نیکانو سی بات شاہان راولی کلا نارازی په اللہ پی نکارا بات تو <تصفيق> عیز و من تشا عزت ورکی چال تو غواری و تو زل و من تشا و زلت ورکی تو غواری عزت پا دین بانی ورکی زلت پا بیدی نی ورکی بیدی کل خیل فلاس کې الله خیر او شر دوار دیب انکا علا کل شیئن قدیر یقیناً تا پار شیبان قدرت والائی تولی جل لیلا بیدی کل خیر خیری ذکر کنو شریف اتقیاس که ہاں او خير ز ذکر ک چې دا مرغوب دی خلکو ته نه محبوب دی زکرینه خیر او شر دوالد الله اختیار کړي تول جن لیلا فین نهار و تول جن نهار فین لیل دنکه شپیلا رپا رزیکی کې او رزیلا رپا شپکی شپا اگدکی نو رز لاندکی رز اگدکی نو شپا لاندکی و تخرجو الحی من المیتی و تخرجو المیت من الحی راو باس جوانده ده مڑینا او راو باس مڑی ده جواندینا ده دیسه مطلب ده بازه علمه وی نه مراد چه ده جوانده او میت نه مراد مړه. نو دکنه مړو ژوند لري یو خداره چې علما وای د حی نه مراد حقيقي او د ميت نه حقیقی حقيقي ميت نو روباسه ته الحيا ژوندے بچې منه الميته دمړې اگې نا او روباسه تمړهګې د ژوندې چرګې نو مرګې یا اوباې ته جواندې تیغ من المیت تې د وچ دالی او او باې وچ دانا د شین تیغنا یا یاتهرج حيیا پیدا کې ته مد من المی ې د مشرک نام تورج او پیدا کې مشرک چې د اخدي پهلی حزمرې من الحی د نام۔ یا تخریج الحیا پیدا کې ته الله پاک عالم من المیت ده جاهل نا پیدا کې تم جاهل ده عالم نا یا پیدا کې الحیا عقل من من المیت ده ل ویو قمقل او پیدا کې جاهل او من الحی ده وخيار انسان نا ټول معنا وَتَرْزُقُ کو من بِغَيْرِ به غیر حصاب او ریز پرکې ت چاالله چ غړی پې حصاب لا خزل مؤمنون کاافینه او لیااب ندين سمومنان کاپران دوستان من دا د مولات القفار نه کاپرانو سر لا يتخزل مؤمنون الكافنا. ندینې سمومنان کا پیران ولر اولیا دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نا دا ولی کا پیر سره دوستانی والی مکه وېسه چلې زکه چې د دوستانی اثرې چې تاغ سره دوستانه کینو کې دې شي چې پتام اثر دیو جن حدیث کی رازی يو. المر او بادو کی رازی الرجلو علا دین خلیلی هی فلینزر احدو کمیو خالی لو سڑی چه دے پا دینو طریقه دخپل او دوست باندی و دیگوری یو تنستا سونا چه داغ دوستان دو چا سرادا خسدی سره دوستانی خبر شی که ناکار ازری کار با خود جوڑی داغی دو دوستانی اصر پکی دیو جن ابن مسعود رضی اللہ عنہ وای چی ان المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقرين يقتدي سړينه تپوس مکا داغه د قرينه ملګري نه تپوس وکا هر ملګره په بل ملګري پسې اقتدا کوي فإن كان ذا خير، فقارن هو وإن كان ذا شر، فجانبه تحت دي يو بل شائر دیرا خيست خبره كي فلس أخي من ودنی رأي عينهي، ولكن أخي من ودنی في المغائبين وي دو زمان غن ده چه زمان دستر ومخامخ ما توي چه تاثر من دیرن بنا دو زمان اصل کیا غده چیز حاضر نیم غائب ایمانو آغما په غائب والی کمینا کئی بیاوی تودو عدوی سمت زعم اننی صدیق کا لیسن نوک عن کب وایت جما د دشمن سره امینه کې او بیا ماته وی چې زستا دو سیمه لې وان توپستانه سره تو لري نه سر دی مينة نو ولي ونی چې جما دشمن سره دمی مینه دان نو جما څنګه توسي نو د الله د دشمنانو سره بمینه نه کینواله بته او دغه وجدان قاضی سناو الله پانی فتی سپر خپل خبره کوي وای دور شود تور بد شود از اختلاف یاری بد یاری بد بدتر شود از مارے بد مارے بد تنہا همیش بر جان زنات یاری بد بر جان و بر ایمان زنات لری شاد نہ کار ملګری دمل ګرتیانا نا کار ملګری ګورې د مل نا مار نہ هم ډیر نا کار ناکار ماری आवाज ستا بدن در درکئ او ناکار دوست د نو اغستا بدن او ایمان دواړو ته نقصان رسی ا د ایمان نم خلاصي شرک او کپر کې دی چې د بدن نم خلاصي لا یتخذل مومنون الکافرین اولیاء ن دې نه شی مومنان کا پیران او لره دوستان من دون المومنین ما سوا د نام وَمَنْ يَفْعَنْ ذَالِكَ او چاچه اوک او او او داکار, داکار فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بس نده دیده دا اللہ دا دین نفیشه ان فا اس شکی اَا اِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنْ هُمْ تُقَاتًا دو مطلب بڑی یو اِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنْ هُمْ تُقَاتًا مگر دا چه تاسو زان بچ که داغین فزان بچ کول و سرا علب تد اللہ دوست جوڑیگی او دو مطلب بیدار جت... <تصف> الله <الباداللہ دوستے> ان ت پهمن هم دقاتن ملبې دا چې اله ب د الله دوستې یو مطلب چې تاسو دغې نه ځان بچکې په ځان ب کولو او دوی مطلبې دا چې د کاپیر نهریږي که نه بیخی نو صرف د ځان بچ کولو دپاره او تعلق سې نو بیا بېنا نه ې چې صرف ځان بچ کولو دپاره تعلو سره اوی. <وحزركم> الله و يحذركم الله نفسا يا ريت صلاد خپل ځان نا ویل الله المسيره ولا ترى غرذ دلل قل ان تخوا ما في صدوركم وتظهوا يعلمه الله واه کپټه وې تاسو هغه چستا سنو کې ریا کارا کوي هغیلر نو کويږي الله بارس الله خبر دي کتدا دا پټک او کښتاره کې ويالم ما فی السماوات و ما فی الارض و پیږی الله پاګی چزمانو کې دی او پاګی چزما کې دی والله علا کل شی ان قدیر الله پر شی یو متاجدو کلو نفسین تفوی پی اخروی باغی راز پا کمرز بانی چوبو ممی هریو نس ما عملت من خیر محضورا اغا چی عملی کده ده نیخ کارا و ما عملت من سو اینو اغا چی عملی کده ده نکارا بمسکاروی نی تو دولو ان ب و ووب امدم امادم و, و, و ده دا نفس کاش ک چررتويوي نهه په منز د نفسکی ووب نه په منزده دینا کاره عمل د دکې یا د دی یا مد د رای کې امادم بریده لریاللی ډیت. دمر بده د خپل عمل نبه یادې خپي وي وحذركم الله نفسا يريتا سو الله د خپل ځان مخکم داسې تیر شو اغه د اخرت عذاب د دنیا والله رؤوفن بالعباد الله د نرم شفقت ته اونکه خپل بندګانو قل ان كنتم تحبون الله سراب بیا ترجيبي اطاعت رسول الله سلام سره ان شاء الله دا بیا سبانی درس کرا شي اخر او دعوانا یا میاش روجیو یا نیم امیاش منزون قداش شوید بس حساب اکتوا در از شپک منزون حساب او در روجو در یوی خپل یو روجه چی دینو داغی او در موز یوم را پی دیاد شپک منزون دی حساب کی داغی دی جسوم را منزون دی داغی دی پی اور او جی جسوم ردی اغمدی صاحب کی داغیم نے دی پی دیا ور کی پوکم دسے رغنم د منظم دی او پوکم دسے رغنم درو جی گورئی اول خدا اعلان وا اورئی سمنگا داوانا نو د دا محلی دا محمد غنی استاد لور نا خان بدر استاد او د تاج بدر استاد ریرہ و پادشہ وی دا د قبر انتظام و وکئی ان شاء الله د مسختند مزنبات به جنازې دا وانا نو د محلی د محمد غنی استاز لور خان بدر او تاج بدر و ریر او پادشوهی داږي د قبر انتظامو او کې ان شاء الله د مسختند مزنبات به جنازې دویمه خبره هغه دادا چې زمانګ دا درس ته مسخین نه دی چونکې د اسپخین دا ټ لله به مونږ وختې واکوو نوله به د خلاصې نو کهدي اسپخین ټ سره مونږ د وطتن ټیم یو ځای کوو نو زنانه محرومه کی. بل چې کوم مګې لرې نه راځې هغې ته به بیا تکلیف نو په دغې غنیاد او چې ماسپخین ټمی نو دا لږ دی بیا درسم ن خلاصې بل زنانه او ته د روژمات د انتظام بیا تکلیفی. نو صرف سباب ماس بخین درسی که روجه ای او کنی دیده پاره چه سوگزان لطرطیب برابری چه از اخفل ترطیبون برابر کن او بل رز بینشالله بیاز من در سحر نی سبانا بل رز بیا بیاد سحر اتو بجون انشالله من در شروکون و اتو لبیا لب کوشش کوئی جزان را رسوئی او سباب ماس بخینی که روجه ای ام ماس بخین بی او کنی ام ماس او بلرز نبی انشاءاللہ بیا درس د سحر نه دا سبا د پر رزق مې در ټیم در کچ کاروبار ترتیب نو چا خپل ترتیب غیلا برابر کی بلرز نبی انشاءاللہ بیا درس سحر تم نه کوو خیری. یو دعا وکړي چې الله دا درس خپل در بار کې قبول کړي او الله مونږ ټول له مصیبتونو پریشانونو مخفس کړي د زمونږ د گاون کې چې کوم ماشوم وفات شو محمد غنی استاد لور د ډیر روغنې به ما روګي جون تیر شو په ډاکټرانو په دمو نه د استړی شو انسان چی پورې نه غنه بچ کیږي الله دې دغه بیماری راغې د مغفرت سبب وګرځي او الله دې او تبخنه وکي الله دې ولاغه جهان خيسته کی, کی. والدین لو ټولو وارثانو له دې الله پاک دغه صبر جمیل ورکی خبر دې او ته الله د جنت د باغچو نه او باغچا وګرځي غوناونو او تفسيرات دې او ته الله سمره مسلمانان نور وفات دی الله دې دا غي ټول وبخنه او نصیب کی سمره ژوند دی دی الله دې دا غي ټول ته خپل دین صبر او استقامت نصیب کی سمره چې بيماران دي دی ډیر مرګري درخواستونه راويږي دوعاګانو دعاو کې چې الله دې ټول بيماران له شفاء ور کی سمره قرضدارانه الله دې قرضونو نخلاص کی سمره پریشانه الله دې پریشانونو پریشانو نخلاص کی الله ازمان دو ټول نرزاشی و اللہ دو طولو آخیر خاتمہ خیستا کی او اللہ دو طولو تجنت الفردوس نصیب کی و الله اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد و علیہ وسلم